ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Обід Лізи й Максима відбувся наступного понеділка. Ліза мусила признатися собі. Вона готувалась до нього. Крім того, вона його прагла. Їй було цікаво, як той обід відбудеться і де. Максим дав слово, що надалі вона матиме від нього спокій. Ліза була переконана, чи переконувала себе, що так воно і буде. Отже, одним днем... А швидше половину дня можна пожертвувати. Щоб потім викинути із свого життя, лишити як химерний спогад цю чудернацьку пригоду з мажором, олігархом, чи хто він там, який до того ж купив стільки квітів, але послухався її, та, мов, по команді перестав їх купувати, про що Ліза вже пошкодувала. Та хай би купував сказала собі Ліза. Звісно, хай ще зайвих 500 гривень премії їй би не завадили. І відсоток від проданого зрізби потрібні їй гроші. Навіть для того, щоб проциндрити їх з подругою. Хоча цього разу вона знайшла б їм краще застосування. Та дармових грошей більше не очікувалося. Ну і нехай не усе кішці лізать ці, «Масниця!» Порозкошувала й досить. Так міркувала Ліза. Їй хотілося б погладити себе за правильні дії і відлупцювати за відсутність тієї самої хитрості, ніби властивої Лізі підлизі. Дні потяглися, як зазвичай. Зателефонував у Степашко, вона сказала йому, що все окей, квітів більше не купують і не купуватимуть. «Ти ніби про це шкодуєш». Вловив якусь там не ту інтонацію в голосі, ревнющий, коханий. «А вже ж!» – відповіла Ліза. «Я думала, це триватиме до моєї пенсії. Я стану доларовою мільйонеркою А тут? Ай-яй-яй!» «Може, матимеш спокій?» – сказав Степашко. «Я на це сподіваюся». «Ага, ти ревнуєш?» – сказала Ліза. «Ревную». А що, я міг би не ревнувати? Ти не міг би, полестила Ліза, хоч і нема чого. Далі було звичне ля-ля, проте просе. Лізин голос тремтів, як мембрана якогось незнаного інструменту, як струна гітарі, яку ледь перетягли. Ліза колись, у минулому, навчилася грати на гітарі і мріяла в майбутньому купити цей невельми доступний для неї інструмент. Гроші на гітару можна було взяти із того анзе, котрий лишився від мами бабусі Павлини. Але Ліза і також двічі запускала туди лапку, купуючи собі шмотки, ну, кофточку, незаплановані чобітки. Отож, по пальчиках дзюяк хай не лізуть, куди не тре. Обійдеться і без гітари. Вийшла вже із тінейджерського віку, коли охота брень-брень. Усереду незаплановано примчався із свого хутірця чи то села Степашко. Ну, переконався, що більше не обчищують. Ліза вимовила трохи це іронічно. «Я можу і образитися, сказав Степашко. «Ну і на здоров'я». До речі, в мене розпочалися осінні канікули чим і вітаю. Але директриса сказала, що мусимо все одно приходити до школи. Фе на твою баберу, сказала Ліза. Лариса Платонівна зовсім не бабера. Ну, тільки трохи пухенька. і хоче вислужитися перед начальством. Ну, тоді пів фе, сказала Ліза. То що ми будемо робити? Сьогодні десь покавуємо, а взагалі-то... Що взагалі-то... Степашко виклав за кавою. Пора нарешті їй познайомитися з його батьками. Пора, пора. Канікули – підходящий момент. Тільки у неї графік роботи не як у людей. «Ми ж базарники», – нагадала Ліза. «Мені доплачують за вихідний, який я не використовую. Забув?» «Не забув. Але ти могла би відпроситися або взяти відпустку за свій рахунок. Я тобі компенсую». Який ти добрий, сказала Ліза. Прям фонтан доброти, засміявся Степашко. Ну то що, майнемо мою водчину, Ліза. Нехай якось може наступної неділі і понеділка, Степашко. Тоді вже канікули закінчаться, Ліза. Така різниця. Тоді в суботу, в неділю я спробую взяти відпустку. Степашко згодився, а ще додав, що поїдуть у його Варварівку на Різдво. Отже, все було таке окей, у повному ажурі. Степашко лишився ночувати, все добре, і все якось не так, як завжди. На краплю, краплиночку, але не так. Ліза не тіло під час кохання, і Степашком не співало, не бриніло. От яка біда. Ти, сучка, сердито дорікнула собі Ліза. Хіба маленька песю, відповів хтось за неї. У четвер Ліза великодушно заявила, що вона дозволяє Степашкові гайнути самому до батьків. «Їдіть, якщо твоя баберочка Лариса дозволить. Тільки довго не затримуйся. Побудеш вихідні, а в понеділок чи вівторок вернешся. Вдвох дотягнемо твої канікули. І ще й привезеш чогось смачненького», – додала Ліза. «Та ніби вже не хочеш». «Щоб я вертався у понеділок?» – запідозрив щось Степашко. «Тричі ха-ха-ха!» – -ха", сказала Ліза. «Я завела собі ще одного коханця. Вони останнім часом чіпляються до мене, як реп'яхи до старої сучки». Грубістю на свою адресу вона щось з'ясила. А що? Тоді у четвер вона посиділа, покавувала трохи з Іркою, із якою то сварилась, то мирилась, але якій найбільше могла вилити душу як Ірка, їй. Подруга встигла уже збігати на півроку заміж. Тепер крутила з кимось роман. І йшлося ніби ще до одного заміжжя, про що Ірка і розповідала їй. Але дивна річ. Ліза не змогла розказати подрузі про Макса, про свою придибенцію з ним. І знала про Степашка. Ліза навіть познайомила їх. Іра порадила знайти соліднішого і серйознішого жениха, раз вже припекло поставити штамп у паспорті. А от про Макса розповісти не змогла. Ще колись розкаже, разом посміються. Тоді вона ще не знала, що у п'ятницю Максим заявиться до крамнички власною персоною. Але щось наче підозрювала. Чи бажала цього? Бажала Лізу... Не бажала Лізо. Вона співставляла ці вислови, потім розсипала їх, і виходило, що не хоче навіть собі зізнатись. У чомусь такому, у чому зізнаватися гріх. Може, і не гріх, але близько до цього. До чогось такого, що поза її волею, що керує нею. У п'ятницю Ліза тільки-тільки закінчила розмову зі Степаном, який повідомив, що дістався благополучно. Він уже писав батькам, а тепер розповів, яка у нього є прекрасна дівчина Ліза, і як вони цьому зраділи, і хочуть побачити майбутню невістку. Ліза скривилася на слово «невістка», але передала велике вітання. Вони ще трохи побалакали, і після традиційного «тьом-тьом» і вимкнення стільничка Ліза побачила, як до крамнички заходить Макс. Добре, що не хвилиною раніше, – встигла подумати. «Ну от, я й потрапляю у царство квітів», – сказав Макс після привітання. у четверте побачила його, але вперше відчула, що хвилюється. Не дратується, як ті рази, а хвилюється. Цього ж бракувало. «Тільки не кажіть, що хочете купити квіти», – вимовила дівчина, що сили гасячі зрадницьке тремтіння голосу. Не скажу, бо боюся це сказати. Ваше ставлення до мене – це така пташка, яка в будь-який момент може сполохатися і злетіти. От я і боюся її сполохати. Ну, це ж може бути правдою, подумала Ліза. Того недвечір'я, яке огортало вулицю перед ринком і усе місто, Ліза почула, що прийшов, аби просити, щоб наступного понеділка вона сплатила Данину. Данину? Так. Сподіваюся, вони забули, що дали згоду на обід? Не забула. А обід має бути саме цього понеділка? Обід буває кожного дня. А що з вами? Чекаю наступного понеділка. Дуже чекаю. А пізніше не можна? Сказала Ліза і затамувала подих. Мов би, попросив лікар. Максим сказав, що ні, пізніше не можна бо він і так ледве дочекався цієї п'ятниці. Розуміє, що це майже вчинок самогубці, бо позбавляє себе можливості надалі бачити її лізу, проте і мучитися не здатен. Ви, звичайно, не вірите жодному моєму слову, але це так. Я десь читав, що хтось там писав. Якщо треба вибирати, хто більше любить, то нехай більше Люблячим буду я. А в нас з вами... Я маю тільки іншу розкіш. Ви гарно говорите, поспішно перебила Ліза. Наче боялася почути щось зайве. Саме тепер зайве. Ні. Негарно. То в понеділок я приїду за вами. Я дала слово, сказала Ліза. О котрій? Ну, скажімо, третій. Якраз закінчиться... В інших обідній час, а у нас розпочнеться згода. Добре, сказала Ліза. Отретій я вийду на вулицю. Себто ви вже мене проганяєте. Ну чому ж ви умовний покупець? І умовний покупець може купити для вас букет у вашій крамниці. Навіщо? Ви і так купили у мене сотні букетів. Але цей особливий, дозвольте, ну всього лише букет. І Ліза дозволила. Максим вибрав троянди, про які Ліза казала, що вони з підсвіткою. І справді по блідорожевих квітках проходили прожилки промені, які, розширюючись до країв пелюсток, створювали ілюзію підсвічення. Наче за ними стояв невидимий прожектор, краще свічка. Вміло підсвічував пелюстки, а відтак і усю квітку. Ці квіти Ліза дуже любила. Вона якось сказала про це Степашкові і отримала в подарунок букета. Степан ще двічі купував такі майже найдорожчі троянди. Дорожчими були тільки великі, розкішні, яскраво-червоні. Ліза насварилась за це на коханого, сказала, що він може купувати і простіші, але їй було приємно. Тепер її улюблені троянди подарував інший хлопець, і ще й який – Притому вибрав сам. Звідки він міг знати, що їй найбільше подобається? Вгадав? Виходило, що якось вгадав. якимсь шостим чи десятим чуттям відчув. ліза на мить зашарілася, приймаючи квіти. Може, він це не помітив, а як помітив, то що? Вона гречно. І трохи іронічно подякувала, хотіла сказати, що це її улюблені троянди, але стрималася. «Обійдеться, переживе. Він сказав, «Може, я підвезу вас додому? У вас же закінчується робочий день?» Ліза була за пів кроку, щоб погодитись, але знову себе пересилила. «Дякую, у мене є ще справи». «Ну, гаразд, ваша воля. Тоді зустрінемося у понеділок». «Ну що ж, до зустрічі». Він ледь-ледь кінчиками своїх, видно, дужих пальців, торкнувся лізаних. Струм пробіг не лише рукою, а й усім тілом лізе. Він вийшов, а Ліза, за хвилинку чи й дві, занурила обличчя у подарованого букета. Господи, що ж це діється? Ледве нежданий гість від'їхав, як примчалася Леся. «У тебе з'явився клієнт». На такій потрясній татці. Обвела поглядом крамничку, а тоді поглянула на букета, якого Ліза все ще тримала в руках. Він? Що він? Ліза вдала, що не розуміє. Не прикидайся, по-другому, сказала Леся. Той, що купував усі твої квіти. Ну, він. Леся крутнулась на підборах глянула очима, у яких було здивування. Ні, справжній подив, захоплення і неприхована заздрість. Клацнула пальцями. «По моєму, подругу ти зірвала величезний куш у цій паскудній штуці, яка називається життям. І ще не зірвала. Не прибіднюйся. Може, підкажеш, як це робиться? На який гачок ловлять чуваків?» З крутими тачками, що заради таких, як ти, згодні купувати цілі магазини квітів. Лесь, я не знаю. Я нічого не знаю, сказала Ліза. В мене є наречений. Леся присвиснула, знову крутнулася, торкнулася рукою щойно подарованого Максиму Букета. Степашко, як ти його називаєш, не сміши. Подругу. Все. Тримайся за цю кадру, як воша за кожуха. і з тебе мого річ, три пончики. Я побігла. Може, ще й сьогодні хто купить якогось горщика чи паршиву каструльку, Чао-какао, фартова подруга. Леся спинилась на порозі і спитала, хто він. Я не знаю, сказала Ліза. Лесько, їй Богу не знаю, ну якийсь бізнесмен. Ну-ну, мовила Леся, і розстала за вікном. Сутінки усе більше огортали Києву. Ліза поспішала додому з величезним сім квіток букетом улюблених троянд з підсвіткою. Подумала, що сім – щасливе число. Вона вдома насамперед ввімкнула свого старенького компа купленого для неї ще мамою-бабусею-павлиною, влізла в Google і знайшла того, кого шукала. Качула Дмитро Пилипович, Качула Максим Дмитрович, старший Качула, виявився одним з найбагатших людей України. Входив до першої півсотні найбагатших. Його статки оцінювалися у майже півмільярда доларів. Доларів, а не гривень. Він був багатопрофільним, могутнім бізнесменом, якому належали будівельні фірми, переробні підприємства, аграрні фірми, заводи і заводики, велика нерухомість. Йому належали телеканал і газета. Його інтереси в парламенті лобіювали відомі депутати. Під час Революції Гідності Іронізував чи захоплювався автор коментаря Качуле-старший, зорієнтувався і, коли ще нічого не було відомо, підтримав повсталих. Йому належали два маєтки, квартири в Києві, гараж дорогих машин, конюшня і власна тваринницька ферма. Ще йому приписували палаци і замок за кордоном, підозрювали, що той замок не єдиний, підозрювали великі кошти в офшорах. Максим Качула закінчив Оксфордський університет, був економістом за освітою, майстром спорту з боксу, власником колекції дорогезної китайської порцеляни і нащадком співвласником статків Качули-старшого. Із портрета в інтернеті, стримано, напівіронічно, посміхався саме той Максим Качула який годину тому подарував їй букет квітів, лізаних, улюблених, і запросив на обіду понеділок, який явно був до неї небайдужим. Був. Справді? Чим далі читала Ліза, тим більше її кидало то в жарто у холод. Вона відчувала, що таки нічогісінько не розуміє. Невже вона і є тою попелюшкою? котра от-от може стати принцесою. Чи це якась гра, якась дика пастка? А як же її любий Степашко? Утім, вона сама поставила умову, і Максим Качула погодився, що буде тільки обід, єдиний обід і все. Світ, про який вона прочитала, до якого мимохідь доторкнулася, не для неї. Вона у ньому нічого не розуміє, і слава Богу. Це надто фантастично, аби бути правдою. Справу закрито і все ж. Все ж, ж доживемо до понеділка, подумала Ліза, і пригадала, що так називалося кіно про школу, яке вона колись дивилася. Звісно, вона прожила суботу і неділю дні були тягучими, наче кисіль, якого береш в маленьку ложечку і пробуєш так їсти. Ліза їла свій кисіль, повільно насолоджуючись знущанням над собою. «Ага, ти хочеш, ти прагнеш цієї зустрічі. То от маєш чекання, розсипане, розтягнуте. Ну і переживай, перемотуй себе». Ліза була надзвичайно веселою і жартівливою з покупцями, котрі заходили до крамнички, але на дні її веселощів і безтурботності все одно жив черв'як страху, який роз'їдав ці довгі тягучі дні. А може і навпаки. Ненаситне пташеня, котре хоче з'їсти побільше черв'ячків. Шукай їх, Лізо. Годуй, хай лопає ненажера. Ліза побігла до Лесі і сказала, що має для неї сюрприз, який скаже підвечір. Але не сказала. Бо сюрприз був такий, що вона надумала собі і тому мажорові назло взяти з собою Леську. От то злитиметься на неї той мажорчик. Однак не розповіла про майбутню зустріч, обід, і не взяла Лесю з собою. В останній момент хтось сказав, Лізо не будь дурна і шалена. Вона і перестала такою бути. Вернулась до своєї крамнички, підперла щоку рукою і втупилася у вікно. Сказала собі, що це для неї найліпша поза. Одне слово вона зрозуміла, що досі була сама не своя. Що надто багато важила для неї та зустрічі той обід. Ніби дійсно на щось надіялась. Насправді вона була маленькою мишкою, котру хочуть заманити в пастку. І сир у мишоловці уже просочений отрутою. Так вкотре подумала Ліза і несподівано заспокоїлась. Смішно уявити, що нащадок власника імперії Качули чи Качул має до неї якийсь справжній інтерес. «Ти наїлося, пташенятко?» спитала Ліза у малого ненажери і відчула, що пташеня вже спить. Вона подзвонила до Ірки. ля ля ля ля ля Про все й ні про що!» До Людки, подруги по торговому училищу. І ще більше. ля ля ля ля ля Про велику Ніпрощоху! До Лерки, Валерки, до Степашка-Степанка! Ах, милий мій, хлюбчику, Любчику! Я знаю, як ти без мене сумуєш. Мені тутечки теж сумно-сумненько. Пресумненько, ха!» Тебе хтось образив, Лізо? Спитав пронизливий і всевідаючий Степанко. Віднині геть, Степашку, сказала собі, Ліза. А ми тут з хлопцями п'ємо пиво. «Ах, Ти п'єш пиво. Ліза вигукнула, що й засміялась трохи істерично, але таки весело. Отакий сум за нею був у її степанка. То й вона відповість тим же. Ліза пішла до піцерії через вулицю і замовила величезну підсуху, таку велику, що всю не злопала сама, принесла шматок Лесі. «Ти якась така сьогодні, Лізо, – сказала Леся, – у тебе випадково завтра невесілля?» Ліза засміялася і раптом зрозуміла, що знущання над самою собою вдалося, що чекання розсипалося, і вона вже спокійна, як десять, а може, і сотні ударів. І прийшло вирішення питання, над яким таки мучилася ці два дні, що вдягти на ту зустріч, на той обід, перебрала в уяві усе найліпше, що в неї було. Навіть подумала, чи не купити нову гарну сукню в магазині, на їхньому ж ринку, яка їй кілька днів тому сподобалась. «А дудочки!» Сказала Ліза вголос. Дудоньки з гармонькою я ні до чого не готуюся. Вранці у понеділок вона пішла до невеличкої перукарні неподалік їхнього будинку і попросила перукарку Вірунчика зробити їй на голові дві косички та чим смішніші. Як маленького клоуна, сказала Ліза. Ну, такий відсто в бурчині, як першокласниці. Ні-ні-ні, в манюні, із дитсадка. Бу зроблено, відповіла Вірунчик. І зробила. І з такою смішною зачіскою в джинсах, ще й шкільній своїй рожевій куртиці, Ліза й постала перед джипом того мажора. Спізнившись на цілих двадцять, хотіла на сорок, але не витерпіла, хвилин. Максимка чула, був... У звичній своїй шкірянці. Не дорікнув за запізнення. ввічливий, тільки сказав, побачивши лізен прикид. А ви симпатична хуліганка Лізо. І далі додав, що можуть поїхати в будь-який ресторан. Найдорожчий, хотіла сказати Ліза, але не сказала. А можуть у той ресторанчик за містом, куди він хотів завести її минулого разу. «Не будемо міняти планів», – сказала Ліза. «До ресторанчика в ліску?» «Так». Проте зіграти дурочку з переулочка, як вона була намітила собі, не вдалося. Щось в ній знову заморозилося, а мого і зламалося. Трах-тарах, і все. Але уже в ресторанчику в маленькій кабінці, куди завів її Максим, коли вона у відповідь на його питання «То що ви хочете замовити?» сказала «Замовляйте, що завгодно, мені все одно». Ліза вирішила, що буде сама собою. Тільки і всього. Грає цей тип, безумовно грає. А вона не буде навіть розкачувати цієї ігри. Відбуде цей обов'язковий обід. І розійдуться, як у морі кораблі. «Не розійдемося», – сказав хтось Ліза. «Той хтось?» Останнім часом надто часто став навідуватись до неї. Ліза не підозрювала, що це говорить до неї друге «я», а може частинка першого «я», яку вона, мов би, комусь позичала, і тепер їй повертали його. Повертали? Щоб вона пізнавала себе? Доки вони чекали, щоб їм принесли замовлення, Максим спитав, чи раніше Ліза – Любила носити такі хвостики? Любила, дуже любила, відповіла Ліза. Насправді ж вона завжди любила стригтись коротко і навіть сперечалася з мамою Павлиною, яка хотіла, щоб у доньки-внучки було пишне, розкішне волосся. Відпускати довге почала недавно, коли одного разу згадала маму Павлину, згадала той день, коли їй захотілося бабусю називати мамою. Тоді вона була ще школяркою. Тоді. «Ну, якщо ти так хочеш, – сказала бабуся Павлина, – називай її мамою, хоч твоя справжня мама іще приїде, от побачиш». «Ти вже приїхала, – уперто сказала Ліза. Я хочу, щоб ти вже приїхала, мамо!» Тоді мама Павлина відвернулася. Ліза зрозуміла, що на очах у неї з'явилися сльози. Їй стало незатишно. Наче раптом подув легкий, але холодний вітерець. Вона підійшла, пригорнулася до бабусі павлини, котра стала мамою. Бабуся-мама була теплою, і Лізі стало тепліше, тепліше. Мов маленькому пташеняті. У мами птахи під крилом. Тепліше, подумала тепер Ліза. І сказала вголос, насправді я не любила носити хвостики. Отже, я першим їх побачив, посміхнувся Максим. Ну, справді, чисто хуліганська витівка. Вони помовчили. Зайшла офіціантка, поставила на стіл фужери, хліб, салати, поклали виделки і ножі. Вона, певно, не вперше бачить тут Максима, подумала Ліза. Котра я у його колекції? Перша попелюшка? Лізо, «Я буду відвертим, – сказав Максим. – Я підозрюю, що ви вже дещо знаєте про мене, а може і більше, ніж дещо. Правда?» «Правда, – сказала Ліза. – Дякую. Але я, по суті, нічого не знаю про вас. Те, що ви знаєте про мене, ні до чого вас не зобов'язує і ніяких потаємних планів щодо вас у мене немає, крім одного» але я скажу про нього потім. А сьогодні я хотів би дещо і про вас дізнатися, якщо ви, звичайно, захочете розповісти. Ліза глянула на нього. Що розповісти? Що захочете? А якщо не захочу? Максим промовчив, зважував, що відповісти. Мабуть, не зважував, бо сказав. Ось, здається, нам нарешті несуть вино. Максимка Чула відвіз Лізу до її будинку і поїхав додому у лісовий маєток біля приміського села. Він сам вів машину. Свого надпотужного модернізованого хаммера. Після того, як вернувся до міста, міг заїхати в офіс взяти охорону, але не став цього робити. Нехай полоскоче трохи нерви, тільки всього. Він знав, що за його пересуванням стежить потужна конкуруюча група. Утім, як і вони, за своїми найбільшими конкурентами, знав також, що одне з найсильніших кримінальних угруповань не тільки в столиці, а й всій Україні, багато б дало, щоб його Виловити. Нехай. На зустріч із Лізою він мусив, повинен був, поїхати сам. Треба і завершити цей день на такій же ноті. Джип мчить чудово, машина броньована, скло куле непробивне, дістав пістолет, поклав перед собою. Чи він просто боїться? Боїться, щоб щось не трапилося саме після такої зустрічі? Знав, що чим далі... Від'їжджатиме від міста, тим траса ставатиме вільнішою від транспорту. Коли зверне на бічну, то взагалі їхатиме у гордій самотності. За його плечима сьогоднішній день і життя, у якому було перемог більше, ніж поразок. Вдалих нейтралізацій більше, ніж ситуації, де його перегравали. Ситуація, у яку потрапив він, випадала з усього можливого. Саме так, і з усього можливого. Досі він вважав, що усе підвладне його розуму, потужному розуму, що визнає, хай із якоюсь долею іронії, він сам визнає, що для нього дуже важливо. Його відчим визнають його конкуренти, ті, хто вже бореться з ним, і ті, з ким він ще боротиметься в майбутньому. Тож у чому річ? У нього було багато жінок для тіла, гарного, сильного тіла, яке має свої фізіологічні потреби. Він жива людина і реагує на інших людей, надто жінок. Він сміявся, що є закон «Ось ця моя». Досі закон спрацьовував безвідмовно, іноді треба було тільки подати сигнал для тих, хто його знав, чи інший сигнал для тих, хто його не знав, але інтуїтивно відчував, з якої він породи. За фізичними даними і соціальним станом. Вони відгукувалися на його поклик, корилися його примхом, бажанням. Крім того, вони самі бажали його примх. Іноді треба було пофліртувати, поінтригувати, погратися, якщо дамочка належала до вищого рівня. Таким манливо більше подобалося. Знав, що його зв'язки несерйозні. Вони це не завжди знали, але їхні знання не мали жодного значення. У його колекції були тільки вродливі, вродливі і багаті, або менш вродливі, але і з родзинкою. Бізнес-леді, доньки відомих просто бізнесменів, навіть одного олігарха, так звані «мисткині» Актрисульки-художниці, одна відома скрипалька, політиканші, нарешті дорогі повії. Вони пройшли через все його життя. Частина через постіль були використані, забраковані, декотрі ображалися, але зберегли хто захоплення, а хто повагу, хто й острах, який його тішив. Страх перед ним лишав свою тінь і вона бігла як вірна йому собачка. Він мав репутацію одного з найбажаніших женихів, але водночас одного з найуміліших, найпотужніших коханців. Таким він мав лишатись ще якийсь час, доки не поведе під вінець ту, яку в їхній сім'ї виберуть. Тоді він, Максимка Чула, набуде трохи іншого статусу. Новий статус буде як дорога обручка на пальці. Він побачив цю дівчину на Київській площі, про яку нечасто згадують у пресі. Це був один з небагатьох випадків, коли мусив сам під'їхати до фірми, із якою треба вирішити термінове питання. Не його представникам, а йому самому потрібно було його негайне втручання, бо ситуація виходила з-під контролю. Був бунт. Малої сошки, котра не хотіла коритися правилам гри, перечував коротку дискусію, перемогу, мусив припаркувати машину на площі і пройтися пішки у супроводі охоронців. Тоді і побачив її. Маленька, худорлява дівчина в дешевій курточці йшла на зустріч. А коли порівнялася з ними, то повернула голову і ковзнула поглядом трохи його затримала і пішла далі. Нічого не сталося. На мить їхні погляди зустрілися. Він побачив великі світло-сірі очі. Під одним з них правим невеличка родимочка, схоже на маленький чи то ромбик, чи то овальчик, у руці у дівчиська погойдувалася світла сумочка. На мить майнула думка, затримати саме таке знаком питання щось підказало не треба уже як відійшов трохи то подумав а все ж родимка під оком неї ромбик овал. мало он не засміявся йому це важливо пішов далі пішов далі далі того дня він отримав ще одну перемогу коли виходив із фірмочки, котра віднині була його, а її бунтівний власник покірно схилився до його ніг, раптом пригадав цю дівчину, із якою розминувся. Диво, йому захотіло ще раз побачити її. Він пройшовся майданом до краю, в бік від того місця, де стояла його машина, дівчини ніде не було. Ну й нехай. Що за дурня, шукати якісь дівча в дешевій куртці, яких сотні тисяч у Києві. Сотні тисяч вродливіших, багатших. Проте дурня міцно засіла в голові, щоб час від часу повертатись. Уже пізніше він зрозумів, дратує неможливість нової зустрічі. Те, що вона так байдуже розминулася що кидала під свідомий виклик своєю безтурботністю і байдужістю. Вона була ніхто, і звати її тоді ще було ніяк. Але під оком у неї була родимка невстановленої форми. І виявилося, що для нього, Максима Качули, це мало якесь значення. Велике значення. «Ну хіба не дурня?» Він розсердився на себе, але його гнів не проходив з часом. І до видива дівчини, із якою розминувся, він став час від часу повертатися. Ідіотизм. Через три дні звелів їхати на ту площу. Лишив охоронців в машині. Сам попрямував через майданний простір. Куди? Він цього не знав. Просто йшов сподіваючись зустріти ту дівчину. Ну, це була дурня. У квадраті. І вона стала розсмоктуватися, бо мусила зникнути, як дивна, безглузда пригода. Коли вже став забувати і дівчину, і пригоду, раптом побачив її. На мосту. І хоч дівоча фігурка праворуч від машини, яку цього разу вів сам, була не в курці, а у білому плащику, він її диво здив Упізнав, пригальмував машину, побачив обличчя, упевнився вона, серце в нього не забилося сильніше, тільки майнула дурна думка. Так мало трапитись. Він хотів, і так трапилось. Йому і це підвладне. Дівчина йшла собі, а він їхав поруч, не звертаючи уваги на сигнали позаду, за мостом наказав охоронцеві вистрибнути, запхати дівчину в машину, посадити на переднє сидіння поруч із ним. Такі фокуси він вже робив. За переляком викрадених наставало їхнє захоплення і добровільна здача в полон. Тут здача в полон. Чи куди там не було. Спочатку страх. Він відчувався в її голосі, в очах, коли поглянула на нього. Але за страхом почало рости щось інше, не тільки опір. Максим відчув, що вона переборола страх. Що її опір – то не опір від страху, не від бажання просто жити. А від чого? Відповіді не було. Він коли признався, що вперше угледів її на площі, чомусь сказав несподівано для самого себе, ніби вона йшла разом з хлопцем. Підсвідомо чекав заперечення. Вона не стала заперечувати, якось виправдовуватися, і ще й сказала, що то був її наречений. Отже, наречений в неї таки був. Чи й досі є? Наявність... Нареченого тільки додала йому азарту. Чи посіяла перші зерна азарту? Він звик перемагати. А хто міг бути нареченим у тихої, простенької дівчини? Але дівчини з характером. Хлопець, такий же, як вона. Такий самий босяк. Чи приручений із іншої породи? Максим тоді відчув, що є ще один привід для змагання і перемоги. Не грубої, а за всіма правилами. Елегантної, з торжеством. Але не лише це. У цього дівчиська, слідом за явним страхом, виросло щось невидиме. Таке, чому Максим не міг знайти назви. Зате воно і підказало подальшу тактику дій. До цієї дівки не можна Застосовувати насилля. Не варто тиснути, навіть легко, а тим більше грубо. Ходилися два слова на одну літеру. Заінтригованість – ненав'язливо, і захоплення – невідверте, але відчутне. Що він успішно і застосував? Спрацювало хоча б тому, що дізнався її ім'я і місце роботи. І з цього можна було стартувати, що він і зробив. Навіщо? На. Озвався iPhone, відчим. Так, папа, сказав Максим, перебуваю в квадраті 1L. Це означає, що під'їжджає до лісової дороги на випадок, якщо хтось би прорвався крізь захист його апарата і слухав розмову. Настрій чудовий. «Ти вирішив вчорашнього проблему?» «Ні, папа. -па. Я сьогодні гарненько побайдикував, весело сказав Максим. «Признаюся з дамою». «Сподіваюся з Альбіною». «На жаль, ні, папа». -па. «А я її знаю». «Теж ні. Але, сподіваюся, скоро познайомишся». «Ти жартуєш, Макси?» «Чи маєш на увазі зовсім не те, про що я подумав?» Якраз те. Але не лякайся, все буде окей. Тоді добро, сказав Качула старший. Я теж рухаюся у заданому напрямку. Скоро зустрінемося, побалакаємо. Ну, значить, до зустрічі. Альбіна. Альбіна Андрієвська. Батько, колись її подумки називав тільки так, а гадав, що він... Зустрічався із цією панночкою, як тепер модно казати. Вони називали її між собою. А-а. Вона була розбещеною, досить манірною. Завсідницею світських раутів, вечірок у дорогущих ресторанах, обожнювала прийоми в іноземних посольствах, на які мав доступ її батько, а через нього й вона. Альбіна щонайменше третину свого часу тратила на шопінг. І раз чи два на місяць їздила заради чергової партії шмоток, каблучок з діамантами і дорогих кольє за кордон. Злітати в Париж, Мілан чи Барселону, а то й в Майямі, для неї було все одно, що для пересічного киянина з'їздити в Бровари Бориспіль чи якийсь закуток київського водосховища. Мала за свій недовгий ще вік безліч коханців. Одне слово, ця дівка була яскравою і гіршою представницею того прошарку, який в народі називали золотою молоддю». Найбільшим її достоинством було те, що вона була донькою того самого Андрієвського. Донька дорого обходилася старому Андрієвському, але він беріг її, як найкоштовніший камінець що дедалі більше робився його оберегом, не шкодував нічого. Юрій Андрієвський належав до того ж рівня олігархів, чи майже олігархів, це вже як визначити, що і Дмитро Качула. Статки Андрієвського оцінювалися десь на 20-25 мільйонів доларів менше, ніж статки Качули старшого. Притому сфери бізнесових інтересів у них не збігалися. До того ж, Андрієвський мав доступ до надр, чого лише добивався качула. Дмитро Пилипович мав жагуче прагнення якомога швидше ввійти до кола доларових мільярдерів і докладав до цього героїчних зусиль. Головними із яких були розширення бізнесу, вхід до тих, кого протигують на самій горі, збільшення експорту, купівля фірм та акції за кордоном, і, звісно, поглинання менш удатних і менш зубастих конкурентів. Останнім часом до цього додалося нав'язливе прагнення поєднати капітали Качул, Андрієвських, і зробити це можна було з'єднавши сімейними узами Максима Качулу і Альбіну Андрієвську. Максим уже знав, що його батько-папа одружився з маман далеко не з любові. Навіть зовсім не з любові. Одруження відбулося, коли Дмитро Качула вирішив зав'язати із рекетирством і ввійти до інших вищих сфер. Доступ туди міг пришвидшити батько Регіни Вітвицької, вже немолодої, старшої за Дмитра на сім літ і двічі розлученої, доньки колишнього партпрацівника, із якою Дмитро познайомився в барі. Точніше, яку вирахував з числа постійних клієнток цього модного бару, Максимів відчим мів охмуряти осіб протилежної статі, особливо перезрілих, таких, що самі просилися до рук. Згодом Максим дізнався, що він був найбільшим приданим мами Регіни – яке прийняв його названий батько. Бо народжувати дітей його мати вже не могла. Але навіщо вони, Дмитрові Качулі, який отримав готового розумного нащадка? Ну, тим більше, що усиновлений хлопчик мав риси, які його тішили. Дмитро Качула вклав у несподіваного сина, що міг. Йому було досить мати спадкоємця-володінь, які з невеличкого мініатюрного князівства поступово виростали в імперію. З одруженням це стало можливим у пришвидшеному темпі. Тест знав, що вкладати бабло, нажити новоявленим зятим в епоху пізньої перебудови і дикого українського капіталізму. Крім того, побачивши вовчу хватку зядька, віддав надійні руки і свій капітал в обмін на спокійну старість. Удвох вони перетворили Качулу на того, ким він був сьогодні. Удвох дали внукові блискучу освіту і всі навички майбутнього господарського життя. Варто було зробити іще крок-два. Вирішальною подією мало стати одруження Максима з Альбіною. Старший Качула розумів, що його пасинок вродливий, міцний, освічений. Хваткий, хитрий, безжальний на шляху до будь-якої мети Міг розраховувати і на ліпшу партію Він прикидав і не раз входження в сім'ї високих посадовців, дипломатів першого ряду Навіть більших, ніж він сам, бізнесменів І українських, і зарубіжних Він не підганяв Максима на шляху до маршу Мендельсона Хай не розважається він вміє дозувати діло і розваги. Був певен, Максим не помилиться. Вибери сам, кого треба. Але тут був особливий випадок. Максим добре пам'ятав той вечір наприкінці минулого літа, коли батько запросив його до себе у кабінет. Обоє майже не вживали алкоголю, були байдужими до дорогих сортів коньяків, але не проти перехлити чарочку справжнього віскі добре заготовленого і витриманого десь там в Англії чи Шотландії. За черкою такого візки, батько і повів обережну розмову про його синові плани щодо одруження. Такі розмови вже виникали, але вони вдвох бракували можливі кандидатури, і батько і син чекали єдиного важливого шансу. Колись Дмитро Качула вже називав Альбіну Андрієвську, та, зауваживши, як кривиться Максим, згодився. Ця Фіфа, хай і донька Андрієвського, не для сина. Пождемо. Цього разу, після обережної розвідки, Дмитро Пилипович сказав, що хоче говорити відверто, що треба усе ж поєднатися їхній сім'ї і сім'ї Андрієвських – і справа не в мільярді, не посміхайся іронічно, так я хочу стати мільярдером, від тебе не приховую. Річ у тому, що ти сам можеш стати спадкоємцем Юрія. Але і ми не ликом шиті, і обставини складаються на нашу користь. І тут батько ошелешив. Юрію Андрієвському лишилося жити від сили рік півтора, а може й того менше. Лікар, який недавно обстежував Андрієвського, був добрим знайомим відчима, майже другому. Він і продав інформацію, саме так продав. У буквальному значенні за дуже великі гроші, зважаючи на важливість новини і загрозу для лікаря, якщо вона буде розголошена. Довелося заплатити 200 тисяч доларів, але інформація того вартує. У Андріївського рак легень. Крім того, лікар пообіцяв, що повідомить самому Андріївському про страшний діагноз в кінці грудня. Це і була більша частина ціни. Отже, до того часу потрібно облаштувати справу з одруженням. Ну, а ти знаєш, що Альбіна єдина спадкоємиця. Максим знав. У Андрієвських, на відміну від Качул, було четверо дітей. Але старший син загинув ще молодим, сівши за кермо добре піддатим. Другий син став наркоманом. Нині перебуває у клініці для невеликовно психічно хворих. Донька поїхала у Голландію і там лишилася у якійсь комуні. Від перепитій з дітьми два роки тому віддала Богові душу після інфаркту Дружина Андрієвського. Отже, єдина спадкоємиця – Альбіна. А та друга, що в Голландії. Максим спитав тоді без емоцій, швидше з інтересу. «Ну, про ту я сам подбаю», – сказав старший Качула. «Займися Альбіною. Коли проведемо в кращий світ Юрія Петровича, ти станеш власником того, що він має. Навіть якщо спадкоємицею буде Альбіна». Я потурбуюсь через нашого адвоката, ну і відомого тобі нотаріуса, щоб шлюбний контракт був правильно складений. Та, гадаю, Юрик теж не проти, якщо його добро потрапить в такі надійні руки, як твої, а не буде за два-три роки розтринькане Альбіною. За тобою лишається ця сучечка, а все решту я беру на себе скільки треба діяти оперативно згода. Ну, згода, сказав тоді Максим. Ти, папа, великий стратег і тактик. Отож бо вчися, поки я живий, засміявся дітчим. Може, трапитись так, що не я, а ти станеш першим доларовим мільярдером у нашій родині. Дій. І Максим почав діяти. Він і раніше кілька разів перетинався з Альбіною в ресторанах, на прийомах, концертах. Вони сім'єю гостювали в Андрієвських, а старий Андрієвський з донькою в них. Раз в маєтку, а раз у київській квартирі Максим знав всі прийоми спілкування із такими дівчатами, точніше, дамочками. Він грався словами, імітував здивування, веселість, захоплення. Він почувався актором, клоуном, який насправді заманює жертву у свої тенета, наче павук, дурну довірливу муху. Йому було приємно відчувати, як бринить натягнута ним павутина у перечутті тої, яка до неї прилипне. Він грався м'язами, вони теж бриніли, Альбіна дивилась на них. У його очах до захоплення додавалося ледь-ледь насмішкуватості. І це теж він знав, вабило жінок. Бо, як сказала колись одна Альбіна, тільки з трохи вищим інтелектом, так у жінці навіть дуже розумній і впевненій в собі, є потреба почуватися хоч раз чи два в житті трохи дурненькою і безпорадною, біля сильного повелителя, якого от-от приручиш». «Я тобі справді потрібна?» Альбіна спитала це, намить притиснувшись до нього. Її очі безсоромно кликали і відштовхували, заохочуючи до ще більшої гри. «Дуже», – сказав Максим. «А навіщо? Усе життя будемо гратися. Ти будеш поруч зі мною вільна», – сказав Максим. «Так ти ідеальний чоловік», – засміялася Альбіна. «Біля ваших ніг, мадам». І з нею, як визначив батько, суперечкою, не часто грали в серйоз. Не часто її надовго кликали чоловіки в своє життя. Вона й не прагла чогось серйознішого, але як всяка жінка, навіть найрозумніша, потаємно бажала справжнього, серйозного чоловічого ставлення до себе. І Максим своєю поведінкою, увагою, де поєднувалися гумор, гра, і нібито непідробне захоплення, обіцяв таке ставлення. Кликав у щось значиміше. Вона готова була піти. Тим паче Максим був і вродливим, і сильним, і впевненим, і діловитим сином бізнесмена, хай ненадовго, але багатшого за її батька. Вона, очевидно, сказала собі, що пора нарешті спробувати, що воно таке, справжнє заміжжя і сімейне життя. Цей претендент їй підходив. Через місяць Максим переспав з нею, показав клас, поєднуючи грубуватість із ніжністю, яка, мовби соромливо визирала у доторках до інтимних місць, у позирках вродливих очей, що, як і руки, трохи сором'язливо, але пристрасно обіймали її. Вранці він подарував їй золотий ланцюжок, який увінчував діамант, вставлений в сердечко. Прошептав «Спасибі». Поцілував вушко шию, і відчув, її хоч завтра можна вести під вінець. Після того він пішов прийняти ранковий душ, раптом, дивлячись у дзеркало на стіні, побачив глузливого незнайомого чоловіка, який наче визирав із-за плеча. «Така сильна вуха», – сказав він. А далі подумки. «Тебе, братухо, не обдарюємо. Я і після цього буду вільним. Життя теж, по суті, бізнес». Відкрутив крана, по тілу вдарили холодні злі струмені, довго їх терпів, бо інакше було би боляче терпіти самого себе. Через день, переходячи площу, він зустрівся поглядом з дівчиною. У скромній куртиці, котра обдала його поглядом звичайним, була бідненько одягнута, Таких на їхніх заводах і фірмах працювало чимало. І ще більше бродило по цьому місту. Чому ж тоді йому потім захотілося перейти Майдан? Щоб побачити цю дівчину? Дівчини не побачив, але увечері він не поїхав як було, домовились перед тим, до Альбіни. Подзвонив, послався на термінові справи, наступного вечора збрехав, що йде у відрядження. А як він зрадів, коли побачив те дівчисько на мосту? Бал. Він зрадів у глибині душі. Радість поєднана з прикрістю. Коли вона, явно його злякавшись, усе ж дала гідний відлуп. І зрадів, коли сказала, де працює. А ще більше зрадів, ха-ха-ха коли зрозумів, що доведеться докладати зусиль, щоб завоювати це дівчисько. Нахабне, на яке не справили враження ні його джип, ні його пропозиція пообідати, ні його вигляд, ні чоловіча врода. Яке, він зрозумів, не можна було викрадати, до якого не можна було застосувати будь-яке насилля. Чому? Він знав, що слідування архаїчним моральним принципам у діл слабаків і нічого, крім поразок, не приносить. Він десь читав, що закоханість, кохання, так звані почуття, то звичайнісінький невроз, а взаємна обопільна закоханість не що інше, як збіг на якийсь час двох неврозів чи неврозів у двох, та обох, і все. Максим пригадав, що він читав це в журналі, який, здається, називався «Країна». Їх промовила в інтерв'ю молоденька дамочка. Судячи з вигляду, упевнена в собі. І він повністю був із нею згоден. «Невроз», влучно сказано. Його країна. Країна, у якій він жив, почувався господарем, і з не збирався нікуди втікати, як і його батько, була повна невдахи лохів, над якими стояли такі, як він. Кожен мав свою роль і своє призначення, яке відробляв. Це була зрозуміла система. Дівчина, яку звали, виявляється, банально і старомодно Ліза, із цієї системи випадала. Чи йому так здавалося? Хай би як там не було, але її належало в ту систему повернути. Якщо так трапиться, то буде щось більше, ніж його персональна перемога. Дівчина хоче нав'язати свої правила гри, а він, Максим, нав'яже свої. І вони обов'язково переважать. Шостим, дванадцятим чи сто сьомим відчуттям він раптом усвідомив перемога над цією дівчиною, за особливими правилами вартує значно більше ніж одруження із тією дурною, хоч і багатою, альбіною. Так він розпочав цю гру. З щоденної купівлі квітів у крамниці Деліза заробляла якісь копійки. Сьогоднішній обід блискуче довів, що вибрана Максимом тактика була правильна. Обід був другим етапом завоювання Лізи. Він обережно і вміло пішов на облогу. Спочатку вів мову про те, про се, про свого колишнього сусіда з його дивною звичкою у вихідні об'їжджати Київ, пересідаючи з трамвая на трамвай, з автобуса на автобус, з тролейбуса на тролейбус, про те, що з Володимирської гірки найліпше спостерігати, як місто восени, Поступово вкривається багрянцем. Про свій похід з хлопцями в ніч на 1 травня на Лису гору, де відьми нібито саме тоді влаштовують свій шабаш. Про те, що у Києві є території, схожі на маленькі села посеред великого міста. І як вони школярами крали яблука в садках коло тих хаток. Про свою любов до математики і нелюбов до літератури і як змушував себе вивчати на пам'ять кожного дня по віршу про свою мрію в дитинстві та й підлітком, обов'язково стати відомим боксером. Він показував «Я звичайний, простий київський хлопець із своїми вподобаннями, захопленнями, схильностями і недоліками. І я такий, як є. Я творив себе, як міг. Я не граю». А розповідаю і довіряюся. Ліза поступово втягалася в розмову, спочатку скупо, потім дедалі відвертіше і стала розповідати і про себе. Коли ж Максим узявся розказувати, як проводив ще дошкільне дитинство, а потім і канікули у селі у бабусі Федори, то була реальна бабуся. Мати його справжнього, тобто біологічного батька. Ліза не витерпіла і з її вуст полилася переривчиста схвильована розповідь про власне дитинство. Вона мов поспішала вилити усе це, позбавитись спогадів, а там будь-що буде. Вона кидала ще один виклик: ось я така, і таку ти, звичайно, не сприйматимеш, така тобі, сину багача, не годиться для любові. Так, Максим. Дізнався про її бабусю Павлину, просту робітницю, яка, правда, любила читати художню літературу. Бабусю, яку Ліза, врешті стала називати мамою. Довідався, що Лізан батько Олег був кримінальником, доволі жорстоким. Тричі сидів у в'язниці, де зрештою і загинув. А мати зникла невідомо де. Максим хотів було спитати, як звали Лізу матір, як її прізвище. Можливо, допоміг би через свої зв'язки знайти, якщо вона ще жива. Та зупинив себе. Цього не треба робити. Це та знахідка, яка може вибухнути. Коли Ліза спинилася, перериваючи відверту розповідь, і Максим побачив, як зблиснули на її очах краплини сліз, він нахилився, взяв її руку в свою і притулив долоною собі до щуки. Ліза. Ліза руки не забрала. Тільки очі ще її зволожилися. Не треба, Лізо. Хотів сказати Максим, але не промовив і півслова. Відчув, тут не треба слів. Пробачте, тихо сказала зате Ліза. Максим несподівано відчув, як за вікном ресторанчика запахло хвоя сосни, чи навіяв це собі. Запах увірвався в його розгубленість, а може, вона покликала той запах? Він подумав, що сповідь лізе, і ще йому колись згодиться і раптом засоромився цієї думки. Чорт, така відверта розгублена. Неначе повністю розкрита перед ним ця дівчина, йому ще більше подобалася. Лізли у голову дурні слова. Я хочу випити твої сльози. Обережно поклав руку дівчини на стіл, яка ж вона маленька й тендітна ця рука. І тут Максим гранично чітко зрозумів. Ця дівчина мусить належати йому. Тільки йому. Більше нікому. Надовго, назавжди. Він відчув, як йому нестерпно хочеться ні, не фізичної близькості, а взяти її на руки. Відчути її легкість, невагомість. Скільки в ній ваги від сили якихось 50 кілограмів. Він за виграшки піднімав таку штангу навіть набагато більшу. У цьому ресторанчику він знав, як кімната з диваном, де можна усамітнитись, що колись уже й робив, але злізою так не зробить. Партія мусить бути дограна до кінця, без фальшивих нот і без браку. Він заговорив про те, що вірить все прикре у вас слізонько уже позаду. Запропонував випити ще краплину вина. Може, ми вже поїдемо? Ліза вимовила це невимогливо, а зніяковіло і прохально, і це був добрий знак. «Вип'ємо і ще кави, і з'їмо морозива», – сказав Максим з такою ж інтонацією. «Це ж моє, якщо не останнє, то передостаннє прохання». Останнє він висловив уже в машині. Заготовлені слова просились на язик по закінченні, лізаної відверто викличної сповіді. Добрий момент. І коли дякував за чудові дві години, проведені із нею. І то була правда. А в кишені намацав коробочку з тонким золотим ланцюжком із витонченим, ледь помітним гравіюванням з камінчиками. І не відважився вручити подарунок. Він, уперше, боявся відмови. Був трохи розгубленим. Щось наче розірвалося в іншому ланцюжку, добре продуманому ним плані дій. І все ж у машині він сказав, що повинен зізнатися, цей обід мав би відбутися трохи пізніше, 25 листопада. Але він не витерпів до цієї дати. «Я повинен спитати, чому саме цього дня?» Як не дивно, в лізаному голосі Максим не вловив звичної іронії. «Розумна дівчинка», – подумав Максим і додав теж подумки з ніжністю нахабання. «Так, я цього чекаю». Пауза. Він затимував подих. «Бо дуже хочу зустрітися з вами саме цього дня». Ще одна пауза. Де щось гучно тріскає у повітрі. У мене 25 листопада день народження. Я хочу провести цей день саме з вами. І клянуся, далі жодного посягання на вашу, вашу, недоречним було закінчення, нібито з гумором, вашу порцеляну величність чи вашу дорогоцінну особу. Він його відкинув і сказав, розумієте, ну, ще одна примха, цього бісового сина, якогось там мільйонера. Я хочу відсвяткувати цей день тільки з вами. У нашому будинку. У двох. Повірте, я не запрошу вас до замку Синєї Бороди. Може, зробити такий подарунок? По хвилині чи дві мовчанки Ліза видихнула. Навіщо? Він хотів сказати така вже примха і вимовив, не знаю. Нав'язлива ідея. Цього разу вона відповіла майже відразу. Останній акорд вашого охмуряння, він скупо сміхнувся. Ну, звичайно, ви дуже розумна дівчина, Ліза. Тільки біда у тому, що все, що я задумую, ви розгадуєте і відкидаєте. Не все, сказала Ліза, я ж пообідала з вами. Один нуль на вашу користь. «На мою користь», подумав, «на мою лізонько». Машина справно намотувала кілометри на шляху повернення. Він сподівався, кілометри дороги його перемоги, його. Інакше і не могло бути. Уже при в'їзді до Києва сказав з хвилюванням, на яке тільки спромігся, то як? Не відмовляйте, прошу вас. Не в ресторані, не ще десь. А в моєму не приховую небідному домі, де нікого більше не буде. І клянуся жодних посягань на вашу королівську особу. Ну, щось хіба перекусимо, і для мене розкіш спілкування з вами. Вибачте за цю фразу, не бійтесь, я думаю, ви вже переконалися, дядечко Макс не страшний. І Ліза сказала. Гаразд. «Якщо, по-правді, мені цікаво побачити, як живуть олігархи. Досі бачили тільки по телеку. Але далі більше ніяких зустрічей. Даєте слово?» «Окей», – радо відповів Максим. «Якщо вже ви дали згоду, то, як і сьогодні, зустрінемося третій. Ви не встигнете підготуватись до прийому справжніх гостей». Ніяких більше гостей не буде. Але давайте я приїду о першій, до Темряви, вам дещо покажу. Вони попрощалися біля її будинку, і тут Ліза сказала. Може, підкажете, що дарують на день народження олігархам попелюшки, які не хочуть бути принцесами? Він відштовхнув слова, які просились на язик себе. Ну, щось зроблене вашими руками. Не за ці тижні, що будуть, а колись. Ну, навіть в шкільні роки. Якось я згадаю і своє дитинство, і ваш подарунок. Дядькові Максу це буде приємно. Ліза промовила майже з розпачем. Ну, чому мені хочеться вам вірити? Бо я кажу вам правду. Я подумаю над подарунком, сказала Ліза. Двері машини зачинилися, і вона пішла. Максим читав у якомусь вірші рядок. Вона пішла, а я за нею. Не міг піти, хоч дуже хотілося. Я спокійно її кудав. Від цієї думки стало справді спокійніше на душі, яка, можливо, у нього і була. Трохи від'їхав, набрав номер її мобілки, номер, про який дізнався у їхній фірмі, але яким ще жодного разу не користувався, «Відвукнися ж», – попросив. Ліза відвукнулася. Він почув не тільки її голос, але, здавалося, і її дихання. А може, так і було. Вдихнув її подих в себе. «Це я, Лізо. Вибачте, хочу іще дещо вам сказати. Я так і знала, що ви маєте мій телефон». – перебила Ліза. – Ну, це, звісно, нахабство, – усміхнувся Максим. – Більше не буду. Клянуся бампером свого джипа. – Не намагайтеся мене розсмішити, – мовила Ліза. – Я й так п'яна і смішна. – Не вірю, – сказав Максим. – А дзвоню тому, що хочу перед вами покаятись. У кишені вашої курточки ви знайдете малий синьку свиночку. «Пробачте великодушно, але я боявся вам її вручити і вдався до такої контрабанди». «Усе, вимикаюсь, бо тепер боюся вашого гніву. При бажанні можете викинути, ну, як і мою візитівку, хоч я цього не хотів би. Сподіваюсь, до зустрічі». І він вимкнувся. Чомусь був певен, що, відчинивши коробочку з його дарунком, Ліза його не викине». Чус нашу. Збоку з боку Бонтик, – сказав Максиму голос. І пригадав її справді смішні хуліганські хвостики. На дорогу серед лісу виповзав довжелезний лісовоз. Навіть здалеку було видно, що він наповнений кругляками. Ну, ці фокуси він знає, час пригальмувати був. Звертати на бокову доріжку не став, безглуздо, щоб його спробували знищити саме після такого побачення. Майнула думка спинити джипа, вийти із зброєю в руках, зіграти в рулетку, дізнатися, чого їдуть, хто послав, реальна це небезпека чи ні. Ліс не належить їм, качулам, але прилягає до їхнього маєтку. Уже взявся було за ручку дверей. Але спинив себе, безглуздо ризикувати саме такого вечора і після такого побачення. Він проїхав, розминаючись, ледь не тернувшись боком, хоч тілом пробіг холодок, а потім всередині усе неприємно заціпеніло. Міцніше сти з кермо аж хруснули пальці, скинути навіть його потужний джип в кювет чи трахнути об дерево, як то кажуть, справа техніки. Але він бував. Іще й не в таких перетрусках. Слава Богу, пронесло. Але яка зараза відважилася різати ліс майже поруч із їхнім качул-маєтком. Максим набрав номер начальника охорони. «Вітя, а зв'якни до нашого пана майора. Хай його хлопці перекриють виїзд із Бурівського лісу, лісовозу номер... Скажи, що я просив. Хай перевірять, хто там заготовляє. Так, все, дій. Він виїхав з лісу, на окраїні якого і розташований маєток. Далі за якийсь кілометр починається село. Там інші необхідні люди облаштували собі житла. Пора міркувати, що скаже відчому. Максим чи не вперше так назвав Дмитра Пилиповича. Чомусь налетіла хвиля злості. Бо вгадував, що старий впиратиметься. Ну, нехай, він готовий до будь-чого. Тут він зрозумів, що йому шкода, шкода, дідько візьми, батька відчима, як його не називай. По суті, той старший, качула, чула, нещасна людина. При всім своїм багатстві. При усьому тому, чого досяг сам чи з допомогою тестя, у нього було багато грошей і багато коханок. Йому корилися, віддавали себе, своє тіло і душу сотні жінок. Більшість з них просто продавалися, і у кожної була своя ціна. Одних треба було різними способами і відверто і приховано купувати за гроші, великі, менші, за діаманти, дорогі, прекрасний одяг. Дарвати одяг, щоб потім роздягати. Кара доступна тільки багатим. І його, відчому батькові. Іншим жінкам досить було пригрозити, чи навпаки подати якусь надію. Ну, хоча б їй зблизьк. Їх потім, якщо вони були незгодні на умови гри, обдурювали, кидали, а то й просто прибирали. Це йому знайоме. Але тепер... Йому знайоме не тільки бажання володіти конкретною дівчиною чи жінкою, а щось інше. Зовсім інше. Ліза мусить бути його. Це факт. Але не тільки це. Не тільки це важливо. І те назви, чому не знаходить. Любов занадто просто, він опирається цьому слову, росте стає таким всеосяжним і могутнім, що йому доводиться коритися. Але ця покора приємна, ця покора, наче він сам, винятий із свого тіла. Водночас його почуття, ніби маленька кулька, яку виймаєш із кишені, а ще ліпше із-за пазухи, де ти зігрів її своїм теплом і милуєшся. А всередині кульки Ліза ти це знаєш і бачиш – вона ще недоступна, але вже твоя, як і має бути. І цей шлях до неї розуміє, він це найкраще, найрадісніше, що було в його житті. Кулька не повинна тріснути чи розбитись, а спласнути сама, щезнути, розвіятись. І тоді він посадить лізу на свою долоню. Максим аж засміявся із такої химери. Але химери приємної. Які його несподівано виниклі почуття, відчуття і видінні лізи, яку йому належить здобути, зробити остаточно своєю і тоді отримати те, що й має отримати. Не тільки фізичну близькість, не тільки її тіло, навіть не її душу, а більше і більше. Більше за нього самого, може і за весь світ. Це він тепер добре розуміє. Максим подав умовний сигнал – Ворота відчинилися, він заїхав всередину, вийшов, передав машину автослузі, попрямував до басейну, збираючись прийняти душ. І тут, за заведеним ритуалом, до нього вибігли двоє його улюблених собак, яких за спеціальним сигналом випустив з вольєрів охоронець Алабай Султан і Коллічеррі. Максим вітально посмикав обох за вуха, що вони дуже любили, і пішов далі у супроводі своїх улюбленців. Окрім боротьби з конкурентами і перемог над ними, жінок, боксу, гри у старовинний віст, гри в гольф і гонок на малих яхтах, якісного віскі, дайвінгу, Максим Качула, також любив собак. Тут, в цьому маєтку. Було рівно 10 робсів. Двоє підбульєрів. І двоє сеттерів належали відчому. Сеттери тому, що старший Качула був схибнутий на полюванні. І ці мисливські собаки, аристократичні, як він вважав, породи, наче наближали його до чогось, до чого він насправді не належав. Щодо підбулів, то на погляд Максима ці дурні, хоч і сильні, грізні і небезпечні пси були абсолютно їм не потрібні. Але, як признався якось, прийнявши зайву чарку віскі, Дмитро Пилипович у ньому здавна жила підозра, що колись хтось все одно спробує обійти охорону, перехитрити сигналізацію, проникнути на територію маєтку. І тоді зловмисника чи зловмисників мали знешкодити бульєри Ватсон і Джек. Це, звісно, була абсолютна бздура, бо той, хто посмів би забратись в маєток беззбройним, не з'явився б, і на Ватсона і Джека вистачило б двох куль доброго снайпера чи навіть просто вмілого учасника Ато. Але качулу старшого було не перебороти, і підболі єдині з їхніх собак мали привілей вночі бродити маєтком. Тварюки змушували тремтіти і проводити ніч на деревах білочок, які жили у тій частині лісу, що безпосередньо входили до маєтку. Троє песиків тут належали матері регіні, саме песиків, бо то були шпіц, мопс і чихуахуа. Максим не міг збагнути, яка утіха у цих істотах, що більш безмозких, ніж підболі. Ну, ті принаймні мали силу а яка утіха ходити з песиками, дурними, лінивими, тримаючи їх на руках туди-сюди й по доріжках. Щоправда, іноді котрогось із них Регіна Вікторів набрала в поїздки до двох подруг своєї бурхливої молодості, з якими досі підтримувала зв'язок і навіть час від часу робила їм подачки. Подарунком дружині від чоловіка був Коллі. Тепес їй не сподобався, Мама Регіна казала, що на ньому надто багато шерсті, він надто смердить псиною. Черрі Либонь відчув ставлення господині, тому потягся всією псячою мордочкою і гострим, як виявилося розумом, до Максима. Це врятувало його від долі бути комусь проданим чи просто застреленим. Що ж до Алабая, то Максимові відразу сподобався і подобався в цей могутній потужний собацюра, страшенно відданий, схильний до скупої але ласки до свого господаря. Максим знав, що десь там на сході султан не вважався просто бойовим псом, а пас отару, і саме ця обставина і призначення Алабая йому подобалися найбільше. Третім його псом був Горд. Стара кавказька вівчарка. Він доживав свого віку, вже нічого майже не бачив. Гордо колись подарував йому покійний дідусь по мамі. Коли він тільки підростав, і Максим досі пам'ятав дідусеві слова «Запам'ятай, Максиме, цей пес унікальний». Він може бути відданий тільки своєму хазяїну, до того ж одному-єдиному на все життя. Якщо господар з якоїсь причини зникає з його життя, він ніколи не не визнає іншого. Його можна застрелити, але не заново приручити. Така вже особливість цих псів. Я бажаю, щоб ти побачив, як він постаріє і здохне таким відданим. А ще бажаю, щоб у тебе у житті були такі ж вівчарки горди людської породи. Це трапляється рідко, але добре було б, щоб у тебе були такі люди-слуги. Коли Максим пригадував ці слова, які назавши в'їлися у пам'ять, йому не раз здавалося, що дід Віктор чогось не доказав. Чи не змій, чи навмисне. Хотів, щоб онук, на якого він колишній високий партпрацівник і господар життя, покладав великі надії і в якого вклав великі кошти, сам додумався чи додумав за нього щось невимовлене. Поки що Максим додумати не міг, але кілька разів уже перевіряв на відданість своїх охоронців і слуг. І тих, хто з ним працював у фірмах і на підприємствах, і хто був засланий як таємний агент у фірми конкурентів. Йому були віддані чимало людей, доводили цю відданість, але чи були вони тими кавказькими вівчарками людської породи, про яких казав дід? Султан побіг трохи вперед, а Черрі лишився поряд. Максим раптом подумав, що Коллі має неодмінно сподобатись Лізі, що Черрі призначався не матері Регіні, а саме Лізі. Думка його здивувала і зворушила. «Ти, друже, здається, здатен повірити в щось містичне». Такою була наступна. Максим нахилився, погладив Черрі, Пес підвів до нього свою розумну і треба визнати досить симпатичну мордочку, ніби хотів спитати, що тривожить господаря. «Хочеш познайомитися з Лізою?» Пес тернувся об ноги, Максимові здалося з особливою ніжністю. «Ну, ще трохи, познайомися, собацюро!» Уже коли зайшов до критого басейну і став під душ, подумав, що нелегка розмова з відчимом, яка була попереду, має бути легкою, навіть веселою. А чом би ні? Сьогодні почнеться не просто новий етап у його житті, а те, до чого він досі лише йшов. Його остаточна перемога над відчимом і підкорення його собі. Дві нібито рівноправні досі партії мусять стати однією – його, Максимовою. Пора, Дмитрові, качулі, переходити до іншої категорії, трохи понизитися в класі. Водночас розмова продемонструвала його здатність до лідерства, до демонстрації саме його сили і закладання фундаменту нової будівлі. Він обдавав себе різкими холодними струменнями, коли почув голоси «Ти це серйозно, Макси? Та ти жартуєш, дражниш мене, як це я зразу не здогадався?» «Ні, папа, я не жартую. Я справді хочу одружитися з цією дівчиною, привезти її сюди у цей дім. Ти? Ти хочеш сказати, що заради якоїсь бідної безрідної шалави ти здатен розвалити все? Над чим я стільки працював, докладав стільки зусиль?» «Не тільки ти» але й дідусь Віктор, і я також, хоч мої зусилля, звісно, менші, до того ж зовсім не розвалити, папа. Ну, нехай, нехай не розвалити, але похитнути, завдати удару, призупинити хід добре наладженого механізму. І це ладен зробити ти, якого я вважав надзвичайно розумним, практичним, тверезо мислячим, зробити це заради цієї шалави, дівки, підстилки. Вона не шалава, папа, і не сявка, і тим більше не підстилка. Вона нормальна, добра, досить вродлива і симпатична дівчина, яку я хочу зробити і зроблю щасливою. Тобі не хотілося бодай раз в житті не промайнуло бажання не просто трахати жінку куплену чи здобуту силою, яку хочеш просто як самець, а мати в обіймах кохану, заради якої здатен і на безумство. Як ти вважаєш, не хотілося, папа. Я не забороняю тобі мати її як коханку. Будь ласка, якщо вже так припекло. Можеш обдарувати її чим завгодно, звісно, у межах розумного. І це... І за це мерсі, сенк'ю, данкі шоун. І як там ще? О, дякую бардзо. А Ліза не може бути коханкою. Та не іронізуй. Все одно ти мусиш одружитися з Альбіною, а після смерті Андрієвського ми повинні прибрати до рук його, як дехто каже, імперію. Більше такого шансу не буде. Буде, папа. Я зроблю все. Усе, щоб Альбіна не вискочила за когось заміж завчасно. За відсутності Андрієвського будуть десятки, а може і сотні способів прийомів розхитати, роздрібнити його імперію. Зате ти отримаєш чудову містку, яка має природний розум. Як я відчуваю – а я рідко помиляюся, набагато більший, ніж у цієї потасканої сучки. А, а! Ми введемо її в наш світ, нашу лізу. І це, повір, папа, добра прикмета. Максим вимкнув душ, водночас зупинив уявний можливий хід майбутньої розмови з відчуму. Розтираючи посвіжіле, пружне тіло рушником, думав, що у старого повинно стачити розуму, не дійти до погроз позбавити чогось там його, єдиного спадкоємця, чи застосувати інші репресії. До цього він уже підготувався, він мав свої депозити в банках, свою частку прибутків, записану на нього квартиру в Києві, мав місце під майбутній власний маєток, якщо доведеться його будувати. А ще є один записаний на родичку, який, доклавши певних зусиль, постарається забрати. За допомогою дуже вмілих хакерів, на яких вийшов, були зламані певні ходи. А потім прибрані до рук дорогоцінності в банках і кошти у двох офшорах. Але він сподівається, що до всього цього до такого конфлікту звідчим не дійде, качолі старшому буде і надалі потрібен такий помічник, як він Максим. Про всяк випадок іще попросив про зустрічі із давнім другом дідуся, який колись мав дуже значну посаду, був ще живий, рухався на своїх двох і зберіг вплив у певних колах і теперішніх верхах. Друг маминого тата досі мав гострий і підступний розум. А ще він з колишніх часів ненавидів та зневажав Дмитра Качулу. Парвиню було ще лагідним словом. Якщо усе вийде добре, допомога не знадобиться, він просто навідається до старого, привезе якийсь подарунок, і тому буде приємно. Максима, як завжди, обидва улюблені пси і султани, черрі чекали уже біля виходу з басейну. Ну, гаразд. Сьогодні вечірніх вправ не робитиме, погладив псів, подумав, що Черрі, він має перечуття, стане улюбленцем і лізе, і тому далі сказав: Лохмачу, ти ще побачиш лізом. Черрі підняв у розумну мордашку. Максим вирішив провідати старого вірняка горда, посміхнувся. «Попросить благословення у відданої вівчарки, тільки йому і більше нікому, на розмову з папа. Ха-ха, папа». Він готується до важливої перемоги, а у старого пса були й свої перемоги. Навіть двоє загризаних, чиї трупи спочивають в іншому лісі. То були ті, хто спробував спокуситись на Максимове, тоді ще зовсім юне життя. Максим почув, як до маєтку заїжджає машина, значить, теж вернувся». Він сподівається, що все буде в порядку. Порядок – це і уміла гра на нервах. Сьогодні поспішати на зустріч він не буде. Знаменита його поспішалівка. І тут озвався його айфон. Гляну, Ліза. Що ж вона скаже? Ну, що скажеш, горде? Тримайся, старий. Задрипано, горде, дівчисько. Максиме! Сказала Ліза, я знайшла вам подарунок, я його не викинула. І дякую, але не треба було Максиме так робити. До побачення. Треба? Треба, лізонько, подумав Максим. І ще одне благословення навдало розмову з вічмом ха. Осінь поступово день за днем і година за годиною старіла. На деревах, де не де, лишалися останні листки, мов би забуті вітром, що дедалі частіше розхитував дерева, стукав об стіни, вікна, двері, просячись до хат. Адам думав, як то вітрові незатишно і зимно, визитканий з холоду. Він прагне його віддати людям, бо ж у них є печі і грубки, а стіни обкладені незрібаним по садках листям аби тепліше було зимувати. І ще холодніше було тільки голим-голісіньким деревам. Їх не було кому захистити, але, може, їм хоч на хвилю ставало тепліше, коли до них тулився вітер, коли їх вдень ще трохи гріло сонце і гладило невидимими пальцями ніч. А ще ж були зорі, які по краплинці струшували на землю свою зоряну росу. І вона теж, осідаючи на кору гілляча і стовбурів, хоч на мить лишала своє слабеньке, але тепло. Так думала дама. І від тих думок днями і безсонними ночами снувалися інші думки про досконалість Божого світу, про щастя жити і дихати в ньому. Дома, у який тепер жив, називалася праздником». Вона прикрашала й Адамову душу рушниками, які висіли на стінах. Світлі, лагідні, повні квітів, невеликих променів, котрі розбігалися в різні боки і які бачив тико Адам. Бо Єва до них звикла. Промені майже такі самі жили на кінчиках пучок нейних пальців, а на місці тих, що розбігались по хаті, Народжувалися нові, Адам те теж бачив і радів. А ще за одним із рушників жив крихітний павучок. Він заснував там собі маленьке гніздечко, і Адам боявся, що Єва звикла до порядку чистоти помітить того маленького павучка. Живу Божу істоту, і він здасться їй зайвою у цьому і так наповненому життям світі. Із павучка. Разом із його оселею. Тому Адам просив павучка не надто старатись у своїй ткацькій роботі. Потрошку собі рухайся. Гніздо хатиночка у тебе і так зугарне. Адам тривожився, що ж в цій чистій хаті, що звалася і праздником, і раєм, їсть той павучок. Бо ж і мух немає пізньої осені. А що йому зловити, чим нагодувати, Адам не знав. Єва помітила, що Адам часто підходить до того рушника і придивляється, спитала, а що ти там виглядуєш? Нічого, сказав Адам. Нічого, то є так. К'яти мені на твоїх рушниках сильно подобається. Примітка к'яти квіти. Ти їх, певно, на лужкові не збирала. Єва вже звикла до чудернацької Адамової мови, і до того, що той її чоловічок геть висохлий, як не читає свою Біблію, смішно ворушичи губами, то човгує по хаті і питає, що йому робити. Ну, що, що? сердилася Єва. Можеш із себе скіпок нащипати і наскладати, буде чим грубку розпалювати, так твої скіпки зразу на порохно. Розсиплються. А то ж, посміхався Адам на всі свої щерби. Ну, во, яка з мене польза. А дрову я таки принесу. Хату всю завалиш тими дровами. Дров їм привіз метриковий син Денис, Євен, котрий у лісництві робив. Вона йому заплатила, хоч і не хотів брати грошей. Денис теж постарів, але ще тримався, казав, що Ольку свою має доглянути і ще найменшого сина Сашуню вивчити в університеті. У того була кебета до математики. Єва, звісно, час від часу, за бабоцькою звичкою, бурчала. Для того причина знаходилась, а то і сердито гриміла каструлями, та неї не бурчання було для Адама, наче котяче муркотіння. Він ще й посміхався, що у хаті дві пари, дві сім'ї живуть. Він з Євою, чи Єва з ним, його кицька Нюрка із Єваним котом. Єва звала свого кота Мурчиком, Мурчиськом, Адам по-своєму Іваниськом. Не Іваном, який з кота Іван, а Іваниськом, чогось, Йому так подобалося, бо Іваницько давно мав таке назвисько, тільки не знав про те, доки Адам йому не сказав. Раз, як Єва сильно розбурчалася, Адам взяв до рук святе письмо, так дорого колись куплене, і став читати вголос Про жінок юдейських, їхні гріхи, спори, про целохадових жінок, Ну, ніяк не міг запам'ятати, це чудернацьке слово. Кілька разів прочитав. «Вони стануть за жінок тим, хто їм подобається». «Ого», – сказав Адам, перервавши читання. «То я тобі подобаюся, раз вийшла за мене». «Старе жвандило», – одказала Єва. «Примітка. Жвандило – той, хто багато даремно говорить». «Ну що ти цідиш крізь свої щерби, старе жвандило?» «Святі слова, щоб твої руки зігріти», – сказав Адам. «А хоч потримай Біблію, вона тепла». «Ти не жвандило, а чудило», – визначила Єва, переінакшивши назву Адама. Почесть ліпше бульбу, зваримо примітка». Бульба картопля. То й ти зігрійся, і ще в холодильнику трохи масла є. У Єви був і холодильник, і телевізор. У Єви було все. Холодильник мав чудернацьку звичку засвічуватися всередині, коли його відчиняли. Адам пару разів украдькома, як його не було в хаті, відчиняв і зачиняв холодильник. Так йому подобалась та блимавка. Хоч і знав, що так робити не можна. Бо тоді в нутро холодильника надходить тепло, а од нього те буркотливе, як і Єва, дивисько могло простудитись. Така вже у нього натура. Простуджуватися від тепла, а не холоду. По телевізору Адам любив дивитись новини, картинки, які Єва звала мультиками. Там люди і звірі були не справжніми, а намальованими. Адам якось подумав, чи їх кожен раз малюють заново? Чи той намальований світ існує так само, як і справжній? Ну, значить, то третій світ. Перший – оно за вікном, і тут в хаті. Другий, якого триховать в Адамовій незугарній голові. Там граються в схованки його думки. А третій – люди – Намалювали. Таке відкриття Адама тішило. Але відчував, що про три світи єві казати «нетра», вона не тик красна ружа, а й розумна, як холера. Якби частинку свого розуму та позичила Адамові, може він поклав би його до кишені і час від часу ним би хвалився? То ти підеш по бульбу – чи мені самі йти? його обірвали Адамові думки, і він схопив кошика. У Єви був і льох, де зберігалася частина бульби. А зате в мене тепер є Єва, подумав Адам, спускаючись до льоху. У Адама не було льоху, тому не водилися й мишей, хіба іноді до хати не забігали, але їх появу пильнувала кицька Нюрка. А в Євиному льосі темно, яку негра в дубі. Десь Адам чув цей вислів. Він не знає, що то тепер не добре. Ну, не так сам вислів, як вимовляти слово негр. Чорних людей Адам бачив тико по телевізору. Але не будемо наводити його слова про них, а то і йому, і автору. Пильні тільки тітонькі, деякі толерантники припишуть расизм. Хоча Адам навіть не знає такого слова, він сторожко прислухався, чи не чути мишей і щурів. У льосі було тихо. Крізь відчинені двері пробивались трохи світла. Миші причаїлися і нишком сміялися з Адама. Адам набрав бульби, а поверх поклав у кошики. Трохи моркви, головку капусти, пару бурячків, хоч Єва не казали їх принести, але, може, згодяться. Бо жінка весь час дорікає йому ти сам ніц не зробиш. Ти ко вимагаєш, кажи, що робити. От він і взяв капусту й морку. Та Єва за те його похвалила, бо завтра збиралася варити борщ. Адам чистив бульбу, чекав, коли настане вечір. Небо ніби, ніби чисте, місяць повинен визирнути, Він мусив з ним порадитись, перш ніж казати Єві про свій задум. До Адамової голови пару днів, як завітала думиця і дедалі більше гльогала тім'я. Примітка. Гльогала, дзьобала. Та думка така. Адам хотів повінчатися з Євою, не просто жити, як вони живуть, а неодмінно повінчатись. Колись Адам був свідком, як батюшка не цей, що тепер, а колишній, старший, одмовив Каленикові-Пуцикові і його жінці у сповіді. Сказав, що не має права, бо вони живуть у блуді, невінчені, церковним шлюбом не поєднані. Адам жодного разу не ходив до сповіді, хоч ніколи не був одружений і взагалі не знав жінки. Але блакали, що на сповіді треба розказувати геть про всі гріхи. А отже, треба буде признаватись про його жінку і любов до Катрусі. Проте, знав тико він, та хіба якусь дещицю, вона, а як розказати іншим? Навіть батюшці... «Бог і так про те є, знає», – подумав Адам. А ще він почув якось, що не іншині, чоловік і жінка, які жили разом, ніколи не стрінуться на тамтім геншім світі, куди людина потрапляє після смерті. Адам засмутився, бо виходило, що він там ніколи не побачить Катрусі. То як то? – думав Адам. І виходило, що житимуть десь там, у кращому світі, роз'єднані невидимою стіною, не бачачи одне одного, не маючи змоги колись зустрітись. Становище з Катруси уже виправити не можна, скільки не проси. А інше діло з Євою. Подумавши про Єву, Адам раптом злякався, вельми злякався, бо ж виходило так, що і Єви він там не побачить. Зновика буде сам, як і на цім світі. І вічне життя без Єви, яке Адам тепер збагнув. Було його зримим, цього раєм, здалося йому страшним, порожнім і неможливим. Ну, як то так? Нарешті напитати, знайти собі жінку, свою Єву, і знову її втратити. Адам відчув, як йому заболіло десь коло серця. Не саме серце, а десь ніби глибше, що й не можна знайти і назвати те місце, він зрозумів, що треба якось рятуватись, і той порятунок був тико у вінчанні зіявою. Доки ще обоє топчуть ряст, і сніги не замітають їхні сліди, доки існує стежка, по якій нарешті йдуть двоє, хай не йдуть, а дибають, але ж двоє. Але біда була в іншому. Як сказати про його бажання Єві? Адам начистив бульби, Єва поставила варити, а сам Адам почав нетерпляче ждати появи місяця. Той останнім часом викочувався на небо великим, гарячим. Такий місяць неодмінно мав дати якусь розумну пораду. Адам наївся м'ятої бульби з салом, і квашеними огірками, прихвалив Єву, що вигадала добру вечерю. Випив ще чаю і з якимись трьома травами, заготовленими влітку Євою, здається, материнка, м'ята і листя суниці. Перехрестився і цього разу не пішов дивитися з Євою телевізору, а сказав, що хоче подивитися, який цього вечора викотиться місяць. «Чудисько тихійське!» буркнула Єва. «Чудисько тихійське!» Сіло коло вікна і стало ждати появи вечірнього світила. І таки діждався Адам. І місяць справді виявився величезним, у неба яскраво-червоним. Адам подумав, що з таким місяцем варто говорити на дворі. Одягнув куфайку і видибав з хати. Він стояв, дивився, як місяць поволі викочується все вище, шукав слів. Вони мали бути особливими, та такі слова ніяк не приходили. Ну, ти ж все і так знаєш, подумав Адам. Ти ж Боже явлення. то й належить заглядати не тико у людські вікна, а й в людські душі. Щось тернулось об ногу, його нюрка чи Кіт? І кіт неїн тепер камій, подумав далі Адам і сказав уголос. «Дивися й ти на Місяця, я не борюню. Він стояв мерз, а Місяць піднімався все вгору, вгору, і від того робився меншим, треба було поспішати. «То як сказати Єві?» – спитав Адам. «Рішай сам. Ти ближче до цієї жінки», – відповів Місяць. «Ну, добре, добре». Як довіряєш, то вже сам рішуся, – сказав Адам. Треба було вертатись до хати. Місяць от-от мали закрити хмари, які собі виповзали на небо. Адам радісно подумав, що він ще не такий старий. Раз добре бачить, і місяці хмари, ну, може, трошки не так добре, як ото колись. Рипнули двері. Адам почув євен голос. «Адаме, а де ти? Ти тут?» «Оде ж мені бути?» – сказав Адам. «Оно місяця підсадив вище на небо. Тепер дивлюся, щоб не впав случайно». «Сміхолюдник!» – сказала Єва. «Я вже думала, му, знов поплентався до своєї пустки». Адамові стало тепліше від тих слів, підійшов до Єви. Торкнувся неї своїм плечем. Шкода, що в нього шерсті немає, як у кота. Почув, як Єва тихо дихає. Хоч, може, то йому чується тихо. «Куди ж я от тебе піду?» Адамові було добре питати. «Не то Єву, не то місяця, а може і нейного кота». Він таки сказав другого дня вранці. Що мають повінчатися. Отак От просто, аж самому дивно, і сказав У тебе гарячки нема, ява аж підійшла і справді помацала Адамового лоба, хоч на всеньке село наробити сміху? Та чобто? Я ж не шуткома, а у У Усерйоз? Ліпше помовчити, сказала Єва. Я ж на тім світі. Хочу бути з тобою, жалібно сказав Адам. А я, може, не хочу, причеписько старе. Та по Євенім голосі Адам відчув, що швидше вона збентежена, ніж сердита, та його й порадувало. Просто треба знайти якісь слова, щоб переконати Єву, але слів не знаходилося. До Пилипівського посту, коли вже не можна буде вінчатися, лишалися лічені дні. Треба було поспішати. Адам же заганяв слова, котрі знаходив, назад, всередину. Він думав про те, що має знайти особливе слово. Хай не два, не три, а хоча б одне, може пів словечка. Але таке, що йшло до нього цілий, цілісінький вік. Той який десь розсипав, за яким іде тико єдне слово і проситься, щоб його взяв до себе. Життя, вік і оте слово, як їх примирити, як зробити і що вдіяти, аби вони стрілись. «Ти уже вмивався?» Євен голос почувся, мов здалека, ніби вона не питала, а звідкись його кликала. «А нащо питає про вмивачку?» «А тож!» – сказав Адам. «То ставай, разом помолимося, ото і буде наше вінчання». «Добре», – згодився Адам. Вони обоє стали перед образами, перехрестилися, і Єва почала голосно проказувати слова молитви. «І Отче наш, і Богородице Діво радуйся, а потім до якогось святого – Адама не почув такого, Звернуту проказала. Як закінчила, Адам раптом виразно почув. «Чи береш ти, Адаме, за жінку цю Єву?» «Беру», – отказав Адам. А Єва, замість того, щоб і собі почути Божий голос, і дати на нього своє слово, промовила із скрушним зітханням. «Ой, чудесько ти моє!» А іншого чудеська тутика у цій хаті й немає, сказав Адам. І подумав, що тре буде молитися разом кожен день. Ми справді стрінуться на тім світі. Уночі Адам прокинувся від того, що хтось треться об його бік кіч, кішка чи обой разом, але щось завелике для котів. Господи Єва, здогадався Адам і мало не задихнувся. То була така Єва, яка тулилась до його боку, ще й за звичкою забурчала «Посунься, а то впаду. До самого ранечку тоді кістки будеш збирати». Адам поволі, аж його старечі кістки захрустіли, посунувся і став повертатись на лівий бік до неї. «Мабуть, увечері мало грубку напалили, бо якось холодно стало, – сказала Єва. Та не крикчи так. Я й до спини твої притулюсь. Не грубка. Та шо якесь тепло йде. Адам почув, як Єва задихала йому в шию, подумав, що певно ввечері цибулю їла. І засоромився цієї думки. У разі йому нестерпно захотілося знайти Євину руку, і він став неї шукати і почув. Чого тобі, Адаме? Руку твою хочу знайти, сказав Адам. І же, певно, теж то зимно. Тому може, і зігрію. Чим ближчим ставало 25 листопада, тим тривожніше, бентежніше, ніяковіше робилось на душі влізе. Що ж діяти? Їхати? Не їхати на ту зустріч? Дивне відзначення його дня народження. Треба було їхати. Бо вона необачно дала слово. До того ж взяла подарунок. Треба було не брати, а взяла. Ну, а як було не взяти, коли знайшла в кишені? Просто викинути, як викинула візитівку? Це виглядало б, наче вона дурне, комизливе дівчисько. До того ж не обманюй себе, Ліза. Ланцюжок, більше схожий на коліє, тобі сподобався. Ти ще не носила таких, нібито й простих, і в той же час ти ж розумієш дуже дорогих речей. Який на ньому малюнок і зерунок, і два камінчики? Лізу підмивало піти в якусь скупку чи ювелірну крамницю, дізнатися, скільки коштує ця річ, на думку справжніх оцінювачів. «Боюся, що дуже дорого», – сказала собі Ліза. А може хтось, хто знав неї ліпше за нею саму? Виникла думка повернути подарунок при новій тепер уже остаточно останній зустрічі. Але якби ж це не було в його день народження, ну, виглядати мене дуже. Якщо чесно, зовсім кепсько, геть по-свинськи. Подзвонити до зустрічі і сказати, що передумала – що повертає подарунок? О, вона так і зробить. І раптом Ліза зрозуміла, що у неї не вистачить мужності так чинити. Не вистачить і все. Ну і що? Зрештою, хіба вона не може просто прийняти подарунок? Цей тричі ха широкий жест сина олігарха одного з найбагатших людей України. Ну, не найбагатшого ж, як там сказано у цьому чортовому інетті. перше півсотня чи що? Над чим ти мучишся, Лізо? Ну, сприйми, як просто подарунок, що ні до чого не зобов'язує. Він сотнями вже дарував такі іншим. Для нього це просто, як для тебе купити якесь дешеве брязкальце. Інша річ, що їй стало нестерпно хотітися одягти цей ланцюжок на шию, Ліза так і зробила вдома. Крутнулася перед дзеркалом який личив цей Максимів подарунок. Вона сказала Максимів. Ну, то й що? Біда була в іншому. Їй хотілося з'явитися з цим подарунком перед, ну, скажімо, перед Лесею, Іркою. А чому би ні. і перед Степаном Степашком раптом подумала Ліза. А її коханий Степашко став поводитись якось дивно. Коли дзвонив, озивався. Рідше, говорив якось сухіше, без звичних дотипів, історійок, без підколочок, дивних своїх компліментів і ще багато чого. І приїжджаючи, якось не так поводився, і, і кохав не так, і обіймав не так. Та в якийсь момент Ліза зрозуміла і відчула, це їй хочеться, аби було не так. Вона, мовби би, готувала собі виправдання. Виправдання? На випадок чого? Ліза розсердилась на саму себе. Нічого ж не буде, тільки маленькі гостини у багатенького мажора. Ну, може, невеличка екскурсія по тому маєтку. Ну, нехай. А що від того зміниться? Може, і зміниться. Ну, хіба може. Ні-ні, і ще раз Ні. Ліза вирішила поки що не хвалитися подарунком. Покаже, після тієї справді останньої зустрічі вона надягла ланцюжок під светрики, у яких ходила восени. А коли вбралася у червону блузочку, то сховала прикрасу, коробочку, яку взяла з собою. Це моя примха, подумала Ліза. Лишати удома, без сумніву, дорогу річ не могла. У будинку вже пограбували кілька квартир. Одну в їхньому під'їзді. Одного разу Ліза знайшла підозрілі подряпини і біля свого замка. Красти в неї, звісно, не було чого, трохи грошей лежало на депозиті. Критичний запас, як вона його називала, тулився в сумочці, а сумочку вона міцно тримала у руках або перекинуту через плече і ще міцніше притискала до боку правою рукою. Коли разу ввечері прийшла додому, озвався мобільник. Глянула і чомусь похолола Максим. Хоч би її голос не затремтів. Вимовила якомога безжурніше і відстороненіше. «Слухаю». Після обміну вітаннями він сказав. «Вибачте, що турбую, лізенко, Його голос був зніяковілим. Чи здалося? Ви, звичайно, не повірите, але... Мені просто хотілося почути ваш голос. Ну, що ж, ви почули? І, і, і дуже радий цьому. І не буду казати банальності, який він у вас прекрасний. Ви вже сказали. Ох, Лізо, Лізо, пауза. А після неї у моєму календарі з'явилося слово «день нашого обіду». Напрошується до мене чи шум? Лізу налякала ця несподівана думка. «Максим, я не знаю, що говорити. Давайте про щось порозмовляємо при нашій останній зустрічі. Значить, ви приїдете, їй Богу, я хвилююся, і не знаю, чим вас пригостити. Я не вибаглива, – сказала Ліза. Якщо дала слово, то приїду. Я знов заїду за вами» перший Гаразд. До побачення!» Вона вимовила це саме так, з питальною інтонацією, і відразу ж розсердилась на себе. «Якщо ви не бажаєте розмовляти, – сумно сказав Максим, – то я теж скажу «до побачення». Але усе ж запитаю, у вас усе добре? Дуже добре. Квіти купують набагато ліпше, ніж раніше». Підозрюю, що теж якісь ваші фокуси. «Ну що ви, Лізо? Хіба купують мої хлопці?» «Ні, але...» Він після паузи. «Ви така прониклива, що я, так і бути, признаюся, я рекомендував деяким моїм знайомим купувати квіти на усякі там урочистості саме у вашому магазині. Сподіваюся, хоч це можна...» «Можна. Дякую за рекламу. Радий. Хоч якось прислужитись». Вони обмінялися ще кількома фразами, відключивши свій мобільний «стільничок», казав філолог Всезнайка Степашко. Ліза подумала, що не знає, яку оцінку ставити собі за цю розмову. «П'ятірку з плюсом, по-теперішньому дванадцятку, чи навпаки двійку». Щось засмоктало під ложечкою, а далі вона сердито подумала, а чому треба якось оцінювати себе і їхню розмову? Чому вона не вірить, що мажор, не мажор, а мажорище, може просто закохатись? Як звичайний молодий хлопець, ну нехай не молодий, але живий, із серцем, нервами і почуттями. Ну і хай собі покохає в думках, щось може і поуявляє. Попереживає. Йому і таким, як він, це корисно. У світі, крім доларів, маєтків, заводів, газет, пароплавів і чого там ще, якими вони володіють, є любов, яка розпалює, оживляє серця і синам олігархів. Ліза ще не підозрювала, що через кілька днів їй самій доведеться набирати номер Максима Качули. Вона і раніше знала, що на вулиці, якою йшла від магазинчика до зупинки метро, є невеличкі двері, над якими напис «Ювелір». І збоку біля дверей, за вікном, табличка «Скупка, ремонт, поправка ювелірних виробів. Виключно якісна і чесна робота». Раз Ліза зайшла. За столиком відділеним від зайчика склом. Сидів у чомусь, корпався чоловік років за 30. Доволі симпатичний, хоч і з невеликими залисинами. Спитав, ви щось принесли, дівчина, на прийом чи в ремонт? Ліза сказала, що ні, нічого не принесла, просто заглянула подивитись. Вона шукає одну прикрасу. Чоловік пояснив, що вони тут нічого не продають, тільки купують, ремонтують. Можна зробити і дрібну поправку, але ж для чогось скупляйте, хотіла сказати Ліза, однак промовчила. Тепер вона знов зайшла. Побачила того самого чоловіка, почула ті самі заочені фрази, полагавшись, дістала з сумочки ланцюжок і спитала, чи не міг би пан оцінити цю річ. Коли ювелір взяв до рук Максимів Дарунок, Ліза помітила, як загорілися його очі. Він обдивився, ледь-ледь притсмокнув і сказав, що може дати за нього цілу тисячу. Ні, сказала Ліза, я не продаю. Ви не зрозуміли, пані, сказав ювелір. Я вам дам не тисячу гривень, а тисячу доларів. «У грудях щось тенькнуло. Ну-ну». Ледве не вирвалося. «І все?» – вимовила вона майже весело. «Ну, гаразд. Ювелір із залисанами, які стали за цей час іще виразнішими, криво посміхнувся. Дві тисячі!» Ліза вимовила цього разу з притиском. «Ну, я ж сказала, що не продаю. А про що оцінити?» І, і ціна тут не дві тисячі. А звідки ви знаєте? Ювелір поглянув якось іще по-інакшому. Іронічно. І в той же час зацікавлено. «Здогадуюся», – сказала Ліза. «Це подарунок, тому і не продаю». «І подарунки, панночко, продаються за гарну ціну. Моя найостанніша ціна – п'ять тисяч» купити собі ще ліпший ланцюжок. Здуріти треба. Я даю вам 5 тисяч доларів. Ні, сказала Ліза, давайте. Ну, сім тисяч – це вже справді остання ціна. Ліза зрозуміла, що річ цьому жевжику дуже сподобалась, і що її ціна ще більша, ніж сім тисяч доларів. Вона знову наполегливо Простягла руку. «Добре, добре», – забурмотів Жевжик. «Воля ваша. Вибачте, я...» Ланцюжок з його рук випав. Ювелір нагнувся за ним до самої підлоги, пошукав під столиком, підняв, дмухнув і простяг лізі. «Ось, візьміть. Вибачте, справді цінна річ». Ліза вже хотіла укинути Максимію дарунок до сумочки, та щось їй завадило це зробити. Вона піднесла до очі ланцюжок і пополотніла. Із ланцюжка зникли вигадливі фігурки і два маленьких камінчики з обох боків. Це був зовсім інший ланцюжок, хоч теж золотий. Ну, чи тепер позолочений? А далі відбувся такий діалог. Пробачте, але це не мій ланцюжок. Як не ваш? А чий же? Ну не знаю, поверніть мені мій. Не намагайтесь мене зробити дурним, дівчино. Беріть свою річ і йдіть, ваша афера не пройшла. Я зараз викличу поліцію. Це я викличу поліцію. Зараз натисну цю кнопочку тут пост поруч. Не раджу чекати поліцейських. Тобі ж буде дорожче, ну? Іди, іди, дівко, по-доброму. Тут уже бачили і не таких аферисток. Ліза зрозуміла, очевидно, у цього чоловіка свій контакт з поліціянтами. Вона знала про різні операції на базарі. А тут? Де справу мають із золотом і іншими коштовностями? Чи не є? Ця лавочка прикриттям чогось більшого, ніж просто скупка. Що ж робити от халепа? І сором. Перевірити ціну дарунка захотілось. І тут, наче блискавка пронизала Максим. Він може бути її порятунком. Сором не перед ним, але... Ні, вона так легко не підніме лапки. Ліза не взяла той інший, певне, не тільки дешевший, а й фальшивий ланцюжок, і вилетіла з кімнатки. Уже у дверях почула смішок. «Що ж, побачимо, як ти зараз заспіваєш». Вона стала збоку від входу, дістала мобільника, набрала номер Максима. На щастя, він відгукнувся майже одразу. «Добрий вечір, Лізонько, який сюрприз!» «Спасибі, що позвонила». «Тільки не кажіть, що передумали, правда?» «Ні». «Я не передумала, – сказала Ліза, – але мені потрібна ваша допомога. Мені перед вами соромно, але я завжди до ваших послуг». Намагаючись говорити спокійно, хоча відчувала, як на очі вже набігають сльози, їй справді було соромно, ніяково. Ліза, збиваючись, описала халепу, у яку влипла. «Не панікуйте, – сказав Максим». Ви дзвоните від тої сволоти? Ні, з вулиці. Тоді верніться і дайте йому трубку. Ліза так і зробила. Ювелір спершу не бажав брати мобільника, та все ж узяв. Ледве сказав, слухаю, як у трубці гучно зазвучав Максимів голос. Слухаю її, мудак. Лізу так вразив і тембр голосу, і незвична брутальність Максимових слів, що вона аж відійшла в бік, почула, як ювелір, каже, явно перелякано. Так-так, не зроблено. Вибачайте, вийшла помилка. Ну, звичайно, звичайно. Він простяг мобільник Лізі, руки у нього тремтіли, а очі тепер дивились по-собачому віддано. «Лізонько», – сказав Максим, – «я трохи йому по-чоловічому виписав». «Зараз цей вишкрибок поверне вам ланцюжок. Тримайтеся. Радий, що допоміг. До зустрічі. Головне, не хвилюйтеся». «До зустрічі», – сказала Ліза. «Дуже дякую». «Пусте». Радий був знову чимось прислужитись. Чоловічок простяг Лізі її ланцюжок. Ух, «Вибачте, ради Бога, не знав, що ви... Вибачте». Ось візьміть маленьку компенсацію за завдані моральні збитки. Він простяг Лізі гарну брошку. Візьміть, вона досить дорога і гарно виглядає. Засуньте її собі в дупу. грубо сказала Ліза і вийшла на вулицю. Серце їй співало, її правда. Здивував грубий і слова Максима, але подумала, що з такими негідниками інакше не можна. Нарешті за неї по-справжньому, по-чоловічому, заступились. Допомогли і, по суті, врятували. Несподівано до голови залетіла інша думка, а чи зміг би так допомогти Степан Степашко? Навряд. А якби й подзвонив, чи так би відразу послухалась ця наволоч? Чи ювелір посміявся б, як з неї? Ліза засоромилася цих думок, пішла швидше, майже побігла, потім трохи стишила ходу, але осінній вечір тепер здавався теплим, пахучим, ніби весь Київ казав «Я тебе люблю, Лізо!» І вона любила це місто. Людей, що поспішали з роботи і саму себе. А ще кого? Ну, Степана чи Максима? Чи обох відразу? Але хіба таке можливо? Вона зателефонувала до Ірки. «Іруню, ти знаєш, що таке щастя?» «Щастя – це коли багато кави, шампана і бажаючих носити тебе на руках», – сказала Ірка. «І коли правильно занесуть, куди треба?» «Щастя, коли… коли я, ти…» Ліза не доказала, затнулася. Збилась на півслові, вона раптом зрозуміла, не знає, що сказати. Слова кудись поділися, і думки теж. Все було наче очевидним, і нічого не означало. Вона йшла посеред міста, яке належало їй, любило її, було незнайомим. «Подруго, ти чого замовкла?» Ірка озвалась явно встревожено. «Що з тобою?» «Та ти дихаєш так, наче за тобою женуться. Сто вовків чи... чи десять кавалерів?» «Нічого», – сказала Ліза. «Цю!» «Та ти чи не закохалася знову?» «Звичайно, я закохалася, Ірусь. Ти ж знаєш», – сказала Ліза. «Я маю на увазі не твого, Стефані сказала Ірина з наголосом на останньому складі. «Признайся, подругу, сталося?» «Ні, ні, ще раз ні», заперечила Ліза з великою впевненістю. «Чуєш? Ні, Ірини ще, не вигадуй. Просто в мені зробили одну добру річ. Просто я переходжу через міст і наближаю берег». «Ти точно п'яна?» констатувала Ірка. «Дивись, не впади з свого мосту». Давай завтра розкажеш, хто тобі так допоміг, чи що там ще? А то в мене тут зібралась тепла компашка, а, -а хоч вали до нас. Тут хлопчики бурундучки і дівчата пташечки. Знайдеться і для тебе місце. Ну то як? Я поїду додому, мені потрібен добрий душ. Чого какао, сказала Ірка, ти справді на мосту не впадеш? Турботлива ти моя. І знаєш, що таке щастя? Ліза вимкнула мобільник. Ось і станція метро. Вона потрапляє у свій вир. І її потік. У неї своє життя. Вона любить, кохає, дуже кохає. Степанка, Степашка. Через чотири дні вона попрощається з ілюзіями, які десь там було Виникли. Там, на тому останньому побаченні, вона, може, зрозуміє, навіщо була потрібна Максимові. І все ж про своє останнє, останнє побачення зустріч із Максимом Качулою Ліза не сказала Степанові, не змогла. Наче чогось страшилася, того, що приховує самої себе. Своїх почуттів і вагань? Може ж вона собі дозволити цю маленьку, трохи фантастичну пригоду? Степан уже знає про її зустрічі з Максимом у придорожньому лісовому ресторанчику. І знатиме ще багато чого. А про це ні. Ну, розкаже коли-небудь. Коли вже житимуть довго, щасливо, ось так. Обоє посміються. Степанко може... Запізніло поревнує. Зустріч мала відбутися в суботу. Вона сказала Степанкові, що нехай не приїжджає, у неї буде дівчачник. У неділю догулюватимуть, а зустрінуться десь наступного тижня. Все поки сорок сороки. У п'ятницю Ліза зателефонувала власниці крамниці і попросила відпустку за свій рахунок на один день. Їй дуже необхідна. Якщо треба, вона відпрацює. Звичайно, лізенько, сказала власниця. Але чому відпустка та ще й за власний рахунок? Ви заслужили найбільше. Ви дуже добре працюєте, я вами задоволена. Будемо вважати, що ви працюватимете і в суботу, а в магазинчик я прийшлю когось іншого на підміну. Дякую, але... «Ніяких але, Лізенько. Ви великий молодець, і я це ціную. Зараз до вас приїде дівчина, і ви дасте їй ключі від кремнички. Можете не виходити і в неділю. У понеділок у вас вихідний. Вийдете на роботу у вівторок. До побачення, Лізенько. Ви велика розумниця, дитина моя». Після цієї розмови Ліза не знала, що й думати. Уперше, власниця, її недосяжна господарка, так і з нею розмовляла. Не просто розмовляла, а її мова лилася медом. Супер-лагідно, супер-привітно. Що сталося? Згадала ті викуплені Максимом квіти? І раптом всередині Лізи усе похололо. Власниця. Дамочка з залізним характером, яка враз так подобрішала, знає про її зустрічі з Максимом. Але звідки? Чи навіть знає щось більше? І як вона буде поводитись, коли довідається, що Ліза порвала з Максимом, сином великого олігарха? Від цих запитань заголов в голові. Ліза подумала, а хто ж тепер за мене заступиться? «Степан Степашко безпорадний?» Вона відчула, що місто знову їй чуже. І є вона сама собі. Їй захотілося, щоб щось трапилось зараз і негайно. Таке, щоб звільнило від геть всіх проблем. Вона чекала дива, якому не було назви, імені. Щось Леся перестала до неї заглядати. «Заздрить? А чому?» Вона ж боїться йти до Лесі, боїться можливих запитань. Ліза бажала, аби швидше закінчився робочий день, може, другою додому або вдома їй полегше. Приїхала дівчина, що мала підмінити її на два дні. Ліза віддала їй ключі від крамнички. Дівчина була молоденька, ще молодша за неї. Ліза подумала цікаво, а вона б сподобалась Максимові. Дівчина розмовляла з нею якось запобігливо. Чи вони всі подуріли? Чи їй здається? Що з нею?» Робота закінчилася, та Лізі не полегшило. Виходячи з крамнички, вона вирішила заглянути до Лесі, але у тої уже було зачинено. Тут до неї підбігла жінка, схопила за рукав. «Дівчино, пробачте, це ж ви продаєте квіти?» Я, сказала Ліза. «Може, іще продасте букетик?» Завтра у внучки день народження. А, а я про квіти забула. Подарунок оце купила, а про квіти тільки тепер згадала. Ліза продала їй букет пізніх хризантем, пропонувала троянди, але жінка вибрала хризантеми. Ліза цього разу не сказала, що молодим більше личить дарувати троянди. І тут вона згадала, що сама ж не взяла букет для Максима. Подарунок уже теж приготувала, а про квіти забула. Наготувала, поставила в спеціальну вазу з водою і забула. Ось ці троянди, не з підсвіткою, а білі-білі. Вона чомусь їх вибрала. Білі. Білі-білі. Ліза, наче, заведена, повторює ці слова. Ліза не знала, які на вигляд двері до раю. І що за ними, який кривий відкривається тому, хто за ті двері потрапляє? Двері до маєтку качул повільно відчинилися, розсунулись на два боки, після того, як Максим натиск кнопку пульта, що дістав із шикарного бардачка. До того він заїхав за нею які домовлялися о першій годині. Ліза не могла не затриматися, ну, хоча б на десяток хвилин. Вона пару днів повагалась, помучилась. Що ж їй одягти цього разу? Хотіла знову натягти свій хуліганський викличний прикид. Але подумала, що все-таки день народження – це є день народження. До того ж, вони вже ніби добрі знайомі. Більше Лізо. Особливо після злощасного подарунка і того, як Максим швидко і ефектно Просто допоміг повернути його. Тому варто з'явитися у чомусь святковому. З научимися здивувати? Але чим здивуєш супермажора? Та ще й в розумного, як стадо зараз холер. Ліза перебрала свою вдячку, нічого не підходило. Знову подумала про купівлю чогось не вельми дорогого, але оригінального. Ні, не буде вона розпинатись. Перед хай і добре знайомим супер Нащо. Ти вже і так виграла свою лотерею? Ліско, облизко. Порай честь знати. Ця субота – це фініш. Фініш і капець. Твоєї дивної пригоди. Майнула думка може щось позичити у Ірки чи у Лєрки. У них є багато, як тепер модно казати, ексклюзивних шмоток. Та довелося б дещо пояснювати чи вигадувати особливо причепі Ірці. Врешті-решт спинилась накупленій за кордоном у Литві білій блузиці – і зв'язані колись мамою-бабусею довгій спідниці, Ймовірно, вона служитиме під час того візиту оберегом. І від спокус, і від злих впливів. Одягла і той дарований ланцюжок, вирішила, що йому буде приємно. Цього разу хвостиків не стала замовляти, сама собі зробила всякий такий начіс. У пакетику, окрім квітів, лежало його замовлення-дарунок. Справді, зроблені колись власноруч малюнки із тих шкільних літ, коли вона вчилася малювати і навіть мріяла стати художницею. Лялька-мотанка, змайстрована колись у школі, і її давня ікебана із засушеного волосся, гілочок і доданих цієї осені листків. Ще вона купила у книгарні на Хрещатику антологію англійської поезії, англійською мовою. Імена поетів, окрім Шекспіра і Байрона, якісь там Кейтс, Блейк, Гарді, Оден і тому подібні, нічого не говорили Лізі. Все ж він навчався в Оксфордському університеті, хай знає, що і ми не ликом шиті. А він спитав першим ділом, «А де ж ваші суперсимпатичні хвостики?» Загубила сказала Ліза, але тепло припливло до її щичок. Вона хотіла було вручити букет, але Максим сказав, «Дякую, вручити в будинку. Я ж сякий такий естет, а виглядаєте ви у цій білій блузиці, білій куртоці із білими трояндами потрясно. Прикрасьте, будь ласка, цим виглядом мою хатину». Перш ніж вони опинились перед хатиною, у два з половиною поверхи, до них вибігли двоє псів. Породу одного з них Ліза знала, навіть любила цих собак з довгою шерстю, з вигляду симпатичних і добродушних, коллі, шотландських вівчарок. Така собака з розумною мордочкою жила і в їхньому будинку. І, зустрічаючи її іноді із старим привітним хазяїном, Ліза віталась до них – і гладила Коллі Лару. Пси підбігли, зупинились. Максим сказав, що це його собаки. Не дивуйтеся, в нашій сім'ї кожен має своїх собак. Це ось Султан, породи Алабай. Це він тільки з вигляду такий грізний. Не бійтеся, Лізо. Але я мушу вас обійняти. І тоді Султан знатиме, що ви не просто моя гостя, а що ми з вами дружимо. І на хвилю Максим справді пригорнув Лізу. Обійми були миттєві, але вона відчула силу його і водночас сказати обережну ніжність, з якою пригортав. І тепло. Сильне тепло цих рук. Ну, а це наше диво Черрі, кивнув Максим у бік Він дуже розумний і добрий. Черрі, привітайся з Лізою». І запам'ятається найкраща в світі дівчина. З такими варто дуже дружити. Черрі підійшов до лізи, і дівчина поклялася б, що він ледь-ледь усміхнувся, а тоді простяг лізі лапу. Зворушена ліза потисла лапу. Сказала Привіт, Черрі, і погладила такого привітного пса раз вдруге, втретє, по голові. Вони пішли до будинку-алеєю, обсадженою високими стрункими пірамідальними тополями. Максим пояснив, що це тополі тільки чоловічої статі, тому вони не алергічні навіть влітку, бо не народжують пуху. Будинок, до якого підходили, був невисоким, але довгим. Він нагадував давню і ще позаминулого століття поміщицьку садибу, у той же час, мовби би, перенесену у століття XXI – Бо було у його вигляді щось невловиме, проте відчутно сучасне. Це була забаганка Дмитра Качули, який хоч і був нуворишем, навіть певною мірою за своєю суттю тим, кого називають парвеню, усе ж вважав себе спадкоємцем давніх могутніх господарів-поміщиків. Колись у нього був більший і вищий домище, але Максим коли підріс на поліг, щоб відчим його продав, той мав надто помпезний і аляпуватий вигляд. Перед будинком Максим рухом фокусника дістав звідкись маленький фотоапарат не смартфон а саме апарат, із якого вискочила довга патиця, і зробив селфі їх удвох. А далі попросив Лізу стати на сходах з букетом у руках. Потім було ще одне селфі, обох, тепер уже на фоні будинку. Тут Максим сказав, що йому чомусь хочеться, перш ніж вони зайдуть у будинок, показати хоча б частину їхнього господарства. Ну, така вже лізонько, півняча похвальба перед прекрасною панною. Ви дозволите? Звісно, Ліза дозволила. Їй самі не терпілося. Не на картинці, в газеті чи по телеку, а зблизька, на власні очі, побачити, як живуть олігархи. І вони рушили втрьох. трьох. Був важний Максим Качула, сказав, що «Здається, Лізо, ви все ж остерігаєтесь Алабая, тому султан повернеться до своєї оселі». І грізний псисько слухняно пішов. Те, що побачила Ліза, вона потім називала казковим сном чи раєм у касті. А побачила вона ставок озеро, обсаджений плакучими вербами. І Максим сказав, що тут можна половити рибу. Тут запущені різні види. Можна помилуватися, бо вода чиста і прозора. І Ліза помилувалася, як плавають риби, а деякі вискакують з води. Далі був і тенісний корт, справжній навіть, з невеликими трибунами, і поле для гольфа, і альтанка, із якої відкривався потрясний краєвид на міні-гори. І дивна напівбудівля, у центрі якої лежав майданчик з деревами, а на ньому були розкидані камені. Максим сказав, що це імітація японського саду Рендзю. Коли станеш біля нього... Можна побачити лише 14 каменів, а 15-й схований від ока, хоч їх таки 15. І так буде, із якої б точки не дивитися. Таємниця побудови цього саду ніким не розгадана. Розумні хитрі япошки бережутії, але цю їхню імітацію укладали справжні японські майстри. А засадом уже японський краєвид. Лізі з дитячою безпосередністю захотілося переконатися, чи справді видно тільки 14 камнів. І вона обійшла сад і переконалась, що це дійсно так. «Браво!» – сказала Ліза і заплескала в долоні. При демонстрації іншого саду, уже геть українського, яблуні, сливи, груші, вишні, терен, калина. Максим сказав, шкода, що вже кінець листопада, а не серпень. Он там на вершечках лишилася тільки пара пізніх яблук. Він зірвав гроно ягід калини і церемонно вручив Лізі, потім забіг наперед, зробив ще одну світлину, сказав, що з калиною вона має ще шикарніший вигляд, ніж з трояндами. Показав зазнімковане Лізі, і вона на тій фоці сподобалась сама собі, і усміхнена, симпатична, струнка-панночка-дівчуля – у білій курточці, і з-під якої виглядає біла блузочка, і з червоним кетягом калини в руці. Він таки був естетом, цей Максим. Холерочка ясна. А Максим зауважив, що ця нахабна, з його боку, екскурсія, мабуть, стомила Лізу. Але перед тим, як вертатися, він іще хоче коротко показати, пробачте, вже два чи три місця, він підійшов до невеличкого будиночка біля саду, викотив звідти маленьку, майже мініатюрну відкриту машинку із лише двома сидіннями. «Прошу, мадемуазель Лізонько-Кізонько!» і зробив ще один церемонно-запрошувальний жест. Ліза сіла, машина майже безшумно рушила, поруч саме з боку побіг черві. Ліза простягла руку, погладила розкішного пса, який їй все більше подобався. Черрі біг поруч і далі, і повертав голову до Лізи. «Він хоче бігти під вашою рукою», – сказав з усмішкою Максим. Ліза простягла руку, погладила, раптом пес весело гавкнув. «І скільки не їхали, біг! під рукою, і терся в неї. Минули якісь будівлі, звідки почувся собачий гавкіт, і Ліза поклялася приглушений дикий тирячий рик. Із вольєрів обіч дороги майнули силуети павичів. Першим із обіцяних місць виявився лужок, на якому паслися дві кокони буланий і сірий із чорними крапками по шкірі і білою смужкою у гриві. Максим сказав, що взагалі-то конюшня в іншому місті, але цих двох забажав побачити на цьому тижні один чоловік. Ось і привезли їх сюди. Максим підійшов до коней, погладив по черзі обох, притулився до гриви сірого і лізів раз захотілося сфотографувати отак його, про що вона й повідомила. «Чудово!» – сказав Максим. У мене залишиться знімок, зроблений вашим пальчиком. Потім він сказав, що хоче сфотографувати Лізу, теж разом з конем. Ліза вибрала буланого. Максим зауважив, що це кобилиця Альба, а коня звати Надим. Він і, здається, закоханий в Альбу. І ще Максим сказав, що це здорово їздити на конях. І він проситиме богиню сну аби йому приснилося, як вони з Лізою мчать поруч, наче схвалюючи цю мрію, до коней гавкнув черрі. Другим місцем, яке іще відвідали, був шматок соснового лісу, захоплений маєтком. Тут Ліза побачила білочок, які збігали з дерева, а одна стрибала по траві. Вона ледве не закричала «Білочка, Білочка!», як коли вперше з мамою-бабусею побувала в зоопарку. Одна із білочок побігла до них, а за нею ще одна Максим раптом простягнув до Лізи долоню, на якій виявилися горішки. Сказав «Дайте їм, вони це люблять». Ліза випростала руку з горішками, Білочка схопила одного, потім другого, але не утримала, впустила. Максим теж простяг руку, і Білочка стрибнула на неї. Максим підніс звірятко до Лізи. Вона побачила злякане око, розкрила пальці. Білочка, зробивши кульбіт, стрибнула на землю, але не втекла. А повернула мордочку і чи то хитро, чи допитливо зиркнула на Лізу. «Та тут вас всі люблять», – сказав Максим. «Я вже починаю ревнувати. До Білочки. А може це Білчун?» «Боже, здається мені добре з ним», – подумала Ліза. «Але навіщо це?» Їй хотілося, щоб швидше закінчилася ця екскурсія, і щоб... і щоб вона не кінчалась. Час, який було, розтягувався, почав стискатися, Перш ніж зайти до палацу, господар завів її ще до басейну і спортзалу. Виявилося, що басейнів є два – критий і відкритий. У спортзалі було повно залізяча. Максим показав, як працюють один-другий тренажери, на яких можна і м'язи покачати, і поімітувати біг, підняв штангу, потім він підвів гостю до турніка, і раптом – Скинув куртку, розбігся, стрибнув і вчепився обома руками в перекладину і став крутити сонце. Ліза дивилась, як все швидше обертається дуже пружне чоловіче тіло, і у неї самої почала крутитися голова. Разом з тим стало рости захоплення, і цим чоловічим тілом, його власником, вона згадала товстих пузатих буржуїнів – на малюнку в книжці, яка лишилася від мами, бабусі Павлини, і усміхнулася. Те, що Максимка чула, повівся як звичайний хлопець, хлопець, якому хочеться похвалитися перед гостею, дівчиною, до якої, видно, було більш ніж небайдужий, зворушило Лізу найбільше. Її раптом стало якось затишно, вона – маленька пушинка на чиїсь долоні. Той, на чиїй вона долоні, дивиться на неї і боїться здмухнути. Максимка чула нарешті зістрибнув на підлогу. Коли підійшов до Лізи, вона здивувалася. Він зовсім не був задиханим після такої шаленої крутанини. Дихав майже рівномірно. Їй раптом захотілося доторкнутися до його біцепсів. До, до волохатих грудей, які виднілися з під сорочки. Ходімо, Ліза ледь здригнулася, почувши це слово. Невже він помітив, як я дивилась? Кому адресувалось це запитання Ліза, не знала? Невже їй самій? А в будинку він промовив, чесно кажучи, я зголодні викаюся. Що стільки вас вимучив. Потерпіть ще хвилинку. Хвилинка, звісно, розтяглася. Ліза пройшла через кілька багато умебльованих кімнат. На стінах була ціла виставка картин. Картин відомих іноземних та українських художників, які коштували великі гроші. Усього, що вона побачила, не можна було увібрати. Вона тільки трохи постояла біля картини, на якій хлопець виходив до дівчини, що несла воду. Почула раптом пісню «Несе Галя воду?» Пісню в ній самій. «Несе Ліза воду». Вона заплющила очі, прогнала видиво. На сусідній картині смаглявка рвала виноград, а збоку визирала чиясь цікава мордочка. Ліза в уяві, на мить опинилась на тому гарячому півдні, не знати якого століття, потрясна пригода, подумала. Але те, чим вона ця пригода закінчилася, перевершило все можливе. А може, її сподівання. То сподівання все-таки були. Коли вона їхала сюди, передбачала, що Максимка чула, спробує завести мову про продовження їхніх взаємин. Про ще одну зустріч. Вона заготувала слова «Відмова повинна бути гнівною і рішучою». Вона не вірила, що їй судилася долі попелюшки, яку полюбив і зробить щасливою королевич, чи як там олігархевич або що. Принц не для неї, до того ж, Її принц з'явився надто пізно, вона вже закохана. І все ж, все ж, все ж. Малесенька птажечка дзьобала її душу, докірливо цвірінькала. Маленька мишка намагалася прогристи дірочку, жалібно пищала, просилася випустити. Вона візьме лише дрібненьке зернятко. Невже тобі шкода, Лізо? Все решта лишиться тобі. То був маленький Зальчик із всього лише кількома картинами на стінах. Українські пейзажі, якась абстракція, а ще картина, на якій були тільки різнокольорові маленькі і більші крапки. У Зальчику стояли невелика книжкова шафа і інша шафа які були розставлені різні фігурки: люди, звірі, птахи, а ще фігурки загадкові і безформні. Біля стіни був диван, поруч два шкіряні крісла, посередині стіл, на якому розставлена їжа: кілька тарілок з м'ясними стравами, салатами, фрукти, а ще кілька пляшок вина і особливі пляшки. Максим пояснив, що це віскі і коньяк. Віскі – то його улюблений спиртний напій, який він іноді собі дозволяє, Коняк коньяк називається кам'ю. Але це справжній французький коньяк, бо тільки цей виріб, за міжнародними правилами, має право називатися коньяком. А все інше – то бренді. «Коли ми ввійдемо колись до Євросоюзу, – посміхнувся Максим, – то найбільшим ударом для деяких наших відомих українців буде те, що доведеться пити бренді» як воно називається у всьому світі. Або ж купувати справжній коньяк, який виробляється у французькій провінції, якщо так і називається. Можемо випити вина тут, на ваш вибір. Назву Лізе не запам'ятала. Це сухе вино, біле, червоне, напівсолодке, гарної витримки або кам'ю, щоб скуштувати який насмак у той французький письменник і філософ. Або я вип'ю віскі, а ви вино. Яке виберете? Ліза вибрала коньяк. Вона вирішила, що нагоди скуштувати цей напій справжній може і не трапитися більше у її житті. Напій виявився м'який, неопік, а наче попести у піднебіння і не мав нічого спільного з тим коньяком, який продавали на їхньому базарі. До того було вручення подарунків. Максим позахоплювався лізаними дитячими малюнками. Сказав, що він сьогодні перший раз шкодує, що колись не пробував малювати й собі. Признався, що вперше бачить ляльку-мотанку. Повідомив, що поставить на особливій полиці його особливої колекції – Тут ось ті речі, які його дуже здивували при першому погляді на них, тому і купував. А це буде подарунок. Похвалив і Кебану з дивними словами «Це ви, Лізо, дякую». Про антологію англійською мовою «Лізо, чесне слово, я зворушений». І тут же заглянув у книжку, закрив її і прочитав на пам'ять вірш англійською. Сказав «Це кітс». Ми його в Оксфорді вивчали, сперечалися, де ви, не забув. Про те, чому вони святкують саме в цій кімнаті, пояснив, що кімната особлива, сюди він приходить, коли йому треба усамітнитися. Не коли йому важко на душі. Тоді або можна побродити на природі, або просто завалитись на диван чи ліжко деінде, інде постаратися відключитися, або погасити депресію якоюсь розвагою. В цю кімнату він приходить, коли його настрій не можна пояснити словами. Коли й болісно, і начебто радісно, коли чекаєш чогось такого, що неодмінно має прийти, коли ти саме, водночас із цілим світом, а ще приходить сюди як настають рідкісні періоди вмиротворення, коли геть нічого не хочеться, а хочеться повірити, що світ добрий, лагідний, а не злий, підступний і брудний. Його батько і мама знають, що в цю кімнату не можна заходити, що це його кімната. Як каже мама, правда, трохи з іронією, замок його душі. Я гадаю, Лізо, ви пробачите цю мою примху посидіти з вами в цій кімнаті. Ну, справді, посвідкувати. Повірити, іншого відзначення у мене сьогодні не буде. Ви, мабуть, здивовані, що нікого не побачили і не зустріли у цьому маєтку, правда, Лізо? Так, призналась Ліза. Не буду приховувати, у нас є і охорона, і обслуга, сказав Максим, але мені хотілося, якщо святкувати, то по-справжньому вдвох. Щоб були тільки ми. А мені ж прикро, що ми за вашою волею більше не побачимося. Знаєте, який у мене тоді настрій? Не суптеся, Лізо, я жива людина. Я сьогодні впустив у цю кімнату білу пташку. Розумію. Надто красиво. Чорт. Мені чомусь не хочеться шукати інших слів. Давайте вип'ємо. Що ми тут удвох. Сьогодні ще були черрі, коні, білочки, сказала Ліза, і ваш султан. Так, але вони не в рахунок, хоча... Признайтеся, білочки вам сподобалися. І Альба. А особливо черрі, усміхнулася Ліза. Якби я жила не в однокімнатній квартирі, я спробувала б його у вас купити. Він буде вашим, Лізо, сказав Максим. Якщо захочете, звичайно. І житиме в моїй халабуді, подумала Ліза, а хто ж його виводитиме гуляти? Вони випили. Ліза зробила однюсінький ковток, їй треба було бути тверезою. Чому в ній дедалі більше оселяється страх, страх, який приходить на зміну довірі, довірі до Максима його слів, поведінки? Це, мов би, хлопець, якого вона знала давно, тільки який не знати чого розбагатів. Він змінив, перекреслив всі ті уявлення про синків-багатіїв, мажорів. Йому раптом захотілося повірити. Ця віра народжувала щось нове в Лізі, в ній самій, наче знайомила з іншою Лізою котра чекала свого часу, щоб прийти на зміну тій, колишній. Ця Ліза розминалася з Лізою до того, довірливо і водночас зневажливо посміхалася. Вона знала щось таке, чого не знала Ліза колишня і вже не дізнається. Ось у чому річ. Новій Лізі було шкода себе колишню. І вона промовляє за себе і за неї «Я тут». Повна шезуха, подумала Ліза. Мені добре, тільки всього. Хоч казки і кінчаються. За вікном уже вечір, скоро прийде пора повертатися з балу. Тут Ліза зрозуміла одну з причин її страху. Вона в величезному маєтку. Була у повній владі чоловіка, який сидів навпроти. Він міг зробити із нею що завгодно, всупереч її опору. Ніхто не прийде на виручку, ні таємнича схована обслуга чи прислуга, ні невидима охорона. Потужна сила струменіла із усієї його постави. Не може бути, щоб такому чоловікові не хотілося мати жінку, дівчину, тепер негайно. Тим більше таку, який зробив стільки компліментів і подарунок, до якої явно небайдужий з якою зустрічається в останнє, найостанніше ще раз, щоб потім зустрітися знову. Ні-ні, і ще раз ні, цього не буде ніколи. Йому двадцять дев'ять, через рік буде тридцять. Ну і нехай. Вона трапилась на шляху тільки і всього. Її вони тут немає? Чи є? А в чому? Наше спілкування дике, подумала Ліза. Хтось сказав би їй, його можна приручити. Себто дике спілкування зробити його свійським, домашнім? Чи воно вже приречене? Приручене. І приручений цей син олігарха? Це не так, не так. Але щось має статися. Недарямна ж Ірка якось сказала, що в Лізі поруч із наївністю живе Здоровезна жіноча інтуїція. Бабська, сказала Ірка. І чого чекає вона, Ліза? Пропозиції продовжити спілкування, яке вже її забавляє, і чого там інтригує? Вона чекає, он як? Що має статись? Ліза довідалась про закінчення їхньої трапези чи ближче до кінця? Максим підвівся, сказав, що зараз принесе кави. Сподіваюся, не відмовитися від гарячої арабіки. Лізан не відмовилася. Він вийшов. Делікатний. Хоче сам прислужитися. Хоча й іменинник. Що там вона йому бажала? Щоб здійснилися всі його мрії? Може, щось накаркала собі. Вона була... Була... Була сама не своя. Хотілося встати і втекти, зробитись маленькою пташечкою, яка б вилетіла через он ту квартирку. Чому вона так тремтить? Невже так сп'яніла? Ні, річ в тім, що коловер думок, які пронеслися її бідолашною головою, змусила Лізу остаточно протверезити. Вона була готова до всього, навіть дорого віддати своє життя. Життя за що і кому? Подумала. Чи варто буде дарувати його, якщо запропонує щось несусвітне? Наприклад, лишитися у цьому палаці на ніч. Ну, звісно, не згодиться. А як він поведеться далі? Зміг же бути цілісінькі дві години, коли сиділи за столом і вели усілякі ля-ля-ля? Ліза твердила весь час до себе. Не можна, не можна бути надто відвертою. Все одно була. Поводитися чемно-чемно, торкнутися тільки зо три рази її руки. Ну, коли вона вітала його з днем народження, притиснув до себе таки міцненько, і поцілунок в губи таки вийшов задовгим, і ще її шию темну нахаба. Надто пристрасно. Правда, вимовив, пробачте, Ліза пробачила його і побачила саму себе. Була благодушною, як та кішечка, яку гладять на сонечку мур-мур, бо їй було не бридко, а приємно. І перед очима поставало дуже тіло, що крутило сонце на перекладині. і знову чувся тепер зблизька, зовсім близько, той чоловічий дух, дух, який йшов од нього, коли чолапали поруч величезним маєтком. «Сонце і дух переважували навіть побачене в маєтку. Все добро в ньому завтра зникне, розчиниться. Розчиняться його слова. А сонце, тіло, подих, підозрювала Ліза, в її пам'яті можуть лежитись надовго, якщо не назавжди. Максим сказав, що хотів, аби вони були у будинку вдвох, а будинок належав тільки їм обом, що батько в діловій поїздці вернеться пізно, мама в подруги, так що втрьох відсвяткують пізно ввечері або завтра. Виходило, що на сьогодні вона для нього стала найважливішою. Ось так, і не інакше. Це він казав про її схожість із цінною порцеляною, яку боє нести, щоб не впустити. Ліза не раз втрачала голову, закохуючись у тих, що кохала інших, а потім повертала свою дурну головешку на місце. Вона була майстром по створенню перешкод на своєму життєвому шляху. І ось тепер, коли усі пригоди, перешкоди, драми, комедії, як вважала Ліза, позаду, на її дорозі трапився цей чоловік, у саме існування якого не те, що в його Почуття до неї було важко майже неможливо повірити. Але дотеперішні, навіть теперішні переживання, оті сто мільйонів терзань, про які вона десь читала, схоже, коли вивчали в школі горе від розуму Грибоєдова, хтось там так писав про його героїню, яку теж, здається, звали Лізою. Всі ці терзання були так собі, майже мильною бульбашкою, порівняною з тим, що чекало Лізо. Бо після пиття кави Максим Качуле сказав, те, що він зробить зараз, не повинен робити. Він, мабуть, підписує собі вирок. Він, принаймні, повинен був зробити це пізніше. Але, Л Лізо, я вже не можу далі терпіти, не можу. Лізо, тож пробачте, пробачте. Я сьогодні народився хоч і майже 30 років тому, проте, їй Богу, день сьогодні особливий, просто фантастичний день, і я мушу його завершити фантастичним чином. Колись в дитинстві дідусь сказав мені, що я в цей день можу загадати найнеможливіше бажання. А вони спробують його здійснити – Продовжив Максим, і Ліза побачила, як блищать якимось особливим блиском його очі. «Ну і я, – сказав, – уявіть, що хочу саме сьогодні проїхатись на велосипеді по кладці через ріку біля дідусевої дачі на другий берег, розумієте? Річка була не широкою метрів сорок, ну, може трохи більше, а, а може й менше, але кладка була вузенькою. По ній навіть іти було боязко, а мені захотілося проїхатись. До того ж річка була мілкою, але дно підкладкою густо вкрите камінням. І якби я впав, не знаю, що було б далі. Ну, мама, бабуся, ще кілька гостей крик. Але дідусь сказав, що він дав слово, і його треба дотримати, особливо в такий день. Ну... «Бабуся покійна, ви обоє божевільні, хай вже той малий дурень, але як ти можеш дозволяти таке?» Він зробив паузу, Ліза спитала. «І ви поїхали?» «Не тільки поїхав. А раз я перед вами, то й переїхав. Я зараз спробую повторити цей вчинок. «Максиме, хіба біля вашого маєтку є річка? Що ви задумали?» річка в цій кімнаті лізенького, і місток чи кладка в цій кімнаті. І з цими словами він рухом фокусника дістав з кишені дві невеликі коробочки і з ними переніс своє крісло ближче до лізи, поклав коробочки на стіл. Найперше я прошу вас прийняти у відповідь на ваші дарунки цей мій маленький подарунок. Максима більше ніяких подарунків. Я й так каюся, що прийняла той, який ви таємно мені підкинули і, і допомогли повернути. Ліза, ну, будь ласка, – сказав Максим жалібно, – відкрити коробочку. Ліза. Ліза усміхнулася. Те, що вона побачила, спочатку змусило шалено загупити серце, а потім все довкола попливло перед очима. У коробці лежала золота каблучка з великим блискучим каменем посередині. При усій лізаній недосвідченості вона зрозуміла, що то діамант. Та ще, мабуть, неабиякий. Вона сказала, намагаючись поводитись якомога спокійніше. «Максиме, я не можу прийняти такий подарунок. Це не для мене. Відвезіть, будь ласка, мене додому». «Я відвезу, Лізо? Але вислухайте спочатку. Цей подарунок вас ні до чого не зобов'язує. Якраз зобов'язує, і, і ви це добре знаєте», – відповіла Ліза. «Ні, Лізо. Ні. Повірте, це від щирого серця. Я бачу, ви досі мені не вірите. Я б хотіла вам повірити». Але ж ви знаєте, що в мене є наречений, якого я кохаю, і який любить мене. «Я, Лізо, люблю вас іще більше», – вигукнув Максим. І раптом опустився на праве коліно. «Що ви робите?» Ліза не вигукнула, швидше прошептала ці слова. «Я дуже вас люблю, Лізо», – сказав Максим. «Сьогодні...» Тут у цьому маєтку і в цьому будинку Я остаточно зрозумів, як я вас кохаю Ви для мене людина, яка досі не вірила в любов Я найдорожчою на світі Я прошу вас, не покидайте мене, вислухайте до кінця А тоді вже скажіть своє слово, винесіть свій присуд Ліза хотіла встати, іти геть, будь-що буде, і не могла Щось наче прикувало її до крісла. Наче прикувало. Зробило тяжкими руки, ноги, геть неслухняними. «Я люблю вас, Лізо», – сказав Максим. «І прошу вас стати моєю дружиною. Я, я не п'яний, Лізо. Я трохи випив, але, повірте, можу випити набагато більше. Я тверезий, як ніколи, Лізо». «Сядьте, Максиме, послухайте мене», – сказала Ліза. Ми, «Ми не рівня, ми не...» Максим посміхнувся, сів у крісло, однак перебив її мову. «Лізо, ми рівня. А головне, я хочу, щоб ви були щасливою». Він подивився на Лізу. Ліза зустрілася з його очима. Вони були розгублені, їй здалося готові от-от наповнитися сльозами. Син могутнього олігарха. І сам олігарх от-от заплаче, але казати по думки ха чомусь не хотілося. Максим не заплакав, а сказав уже спокійніше Лізо. Ви бачили, як ми живемо. Так, не приховую. Ми живемо багато. За мірками багатьох в цій країні дуже багато. Я не винен, що народився в такій сім'ї, але я запрошую вас у цю сім'ю. Голос його звучав спокійно, проте, мов би, клекотав десь там, у грудях. Звідти він діставав слова і складав їх докупи. Вибудовував чи викладав їх перед лізою. Ви бачили цей маєток? У нас є ще інший. І ще один недобудований. Як квартири в Києві, є житло за кордоном. Я певен, що мої батьки з радістю приймуть вас, але якщо вам не сподобається жити разом, ми могли б жити в іншому будинку чи в Києві, де ви забажаєте. Якщо ви мені не вірите, я згоден, щоб ми спочатку уклали шлюбний контракт де передбачили, що вам належатиме на випадок якоїсь непередбачуваної ситуації. Я згоден, Лізо, на таке. Або на що ви забажаєте? Вирішуйте, Лізо. Чому я слухаю все це? Подумала Ліза і раптом відчула, як із її розгубленості, навіть жаху, росте відповідь тому, що вона хоче це слухати. Вона, а не хтось інший. Її. Їй потрібні такі слова. Усупереч її волі, в супереч наперекір чомусь, що жило досі в ній, вона, вона хоче, щоб ці слова були правдою, щоб здійснилося щось неможливе. Раптом Ліза вперше за час їхнього знайомства торкнулася його руки, поклала на неї свою руку. Максиме, я не знаю, що вам відповісти. Повірте, не знаю. Це так несподівано і неможливо, що я... Давайте поїдемо. Відвезіть мене додому. Добре, Лізо, сказав Максим. Зараз ми поїдемо, але все, що я сказав, залишається в силі. Я прошу, дуже прошу вас зробити мене щасливим і стати моєю дружиною. Повірте, ви жодного разу не пошкодуєте про це. Це звучить надто банально і голосно, але я справді хочу покласти в весь світ до ваших ніг. В цій другій коробочці два персні для нас обох. Я чекатиму на вашу відповідь. Скільки потрібно? Але... Не кажіть відразу ні. І Ліза, Ліза не сказала. Більше того, вона, гордячка Ліза, обіцяла подумати. Це була не її відчепилівка, а щось інше. Нехай вона справді подумає і тоді скаже ні. Тим більше, що в нього день народження. Вона не псуватиме такий день. Вона, звісно, відмовилася узяти каблучку з діамантом. Максим покірно згодився, що вручить їй пізніше. Попросив тільки відкрити другу коробочку. Нехай Ліза хоч гляне на ті персні. «А давайте іншим разом», – сказала Ліза. На язик просились слова відкрити для іншої», але вона їх не вимовила. Ліза покидала палац сама не своя. Наче б ішла не вона, а хтось інший. Хтось інший ступав по килимку, далі по паркету. Хтось інший приймав на плечі з рук Максима її курточку комусь. Він надягав курточку і на мить притулився до чийогось плеча. Вони вийшли на двір, хоч тут було світло, як вдень. За парканом вже на них читував вечір. Довго ж вона загостювалася. Ліза підвела голову до неба і побачила, як крізь хмари залите земне світло пробивається слабеньке сяйво одинокої зірочки. Може, то дивиться її ангел-охоронець? На сходах сидів гарний розумаха Черрі. Дожидався. Коли побачив їх, підійшов і тернувся облізану ногу. Мов засоромившись, відійшов трохи вбік. Вже внизу Максим сказав. «Черрі! Ти ж хочеш ще тут побачити Лізу?» «Попроси Лізу, щоб вона обов'язково повернулася». «І Черрі!» Черрі опустився на землю і підповз до Лізи. Ткнувся їй мордочкою у ногу. «Черрі!» – видихнула зурушена Ліза. Нагнулася, погладила пса і раптом відчула, як зрадливо, Зволожуються її очі. Ліза тієї ночі довго не могла заснути. Додому її, звісно, підвіз Максим. Вибачився, що час пізній, і він мусить взяти охорону. Такі вже реалії нашого життя, Лізо. До того ж, він ризикував би не тільки собою. І якби я прийняла його пропозицію, мені теж довелося б їздити з охороною. Ліза намагалась думати іронічно, але якось не виходило, Невже їй стало приємно від такої думки? Ліза розсердила, звісно, на себе. Ах ти ж, пані мадам, уже злетіла на тин. Кукурікаєш. Чи сокориш, як ти курка? Отож, до Києва їхали двома машинами. Максим сказав було, ви, звичайно, не залишитесь ночувати зовсім в іншій кімнаті, ніж я, гарантую безпеку. «Ні», – коротко відрізала Ліза, і все ж, і все ж вона чекала цих слів. Хоча б для того, щоб сказати своє коротке «ні». Машину вів шофер, і хоч від нього відділяла товста перегородка, як підозрювала Ліза броньована, якесь ніби задимлене скло за всю дорогу Максим проказав хіба пару речень. Він взяв її руку в свою, потім переплів свої пальці з її пальчиками і так тримав. Ліза... Ліза не прибрала руку, не висмикнула сердито. Вона вже не вміла сердитись. Хай цей день закінчиться на мажорній ноті. Мажорна нота з мажором. Дивно було їхати поруч із чоловіком, який щойно освідчився, сказав, що так любить. Вірити й не вірити йому, більше вірити, ніж не вірити. Який жде відповіді? Я стомилась, подумала Ліза, надто велика вага для мене, і забагато вражень швидше приїхати. Десь на півдорозі Ліза відчула, що її справді дедалі дужче облягає приємна, Тома. приємна втома. Затягує у своє невидиме павутиння, і вона таки задрімала як не боролася з дрімотою і схилила голову на Максимове плече. Плече було тверде і тепле, що відчувалося навіть крізь шкірянку. «Пробачте», – сказала Ліза, коли отямилася. «За що? За те, що подарувала мені радість. Я навіть не мріяв, що так закінчиться цей день. І більше не буду», – сказала Ліза. «Будьте», – почула, – «будьте, Лізо». І взагалі будьте, ви ж не розумієте, що ви живе диво. Де ми в Києві? Так, уже їдемо Києвом. І вони приїхали. На прощання Максим взяв їй руку, поцілував долоню, потім обцілував кожен палець. Цього разу поцілував і другу руку майже так само. Вийшов з машини і відчинив їй двері. «Саме уособлення галантності», – сказав. «До зустрічі, Ліза. Я дуже ждатиму вашого дзвінка. Якщо дозволите, то подзвоню теж». «Я подзвоню», – сказала Ліза. «Я подумаю і подзвоню». «Тоді й до зв'язку». «До зв'язку». І ось Ліза сидить у своїй манюсінькій однокімнатній квартирці, порівняно з маєтком, із якого вона повернулася навіть, з палацом у тому маєтку її квартирка, як дрібненька ягідка. Ні, дрібнюсіньке зернятко порівняно з великим кавуном. Навіть десятьма чи більше кавунами. Кавуни солодкі, а її зернятко гірке. Досі Ліза була ним задоволена, жила як могла, як вміла. Тепер, виходить, все змінилось. Так змінилось. І не треба себе обманювати. Про таку пропозицію, яку отримала вона, мріють тисячі, а може і сотні тисяч, мільйони дівчат з Києва і провінційних містечок і сіл в цьому світі. Ці дівчата сподіваються, на щастя, на фантастичне везіння, не даремно ж такими популярними є численні серіали про сучасних попелюшок, до яких приходить чи яких знаходить багатий принц і робить їх щасливими. Ліза дивилась не один такий серіал, але доволі скептично ставилась до удач героїнь, котрі знаходили або котрі самі ловили тлустих синиць і вродливих обояшок, – синів-олігархів чи розлучених багатіїв. А то й тих, що кидали своїх стервозних дуреб-дружин заради молодої і чистої душею попелюшки – ха-ха і ще раз ха. У неї не було наміру когось ловити і на щось сподіватися. Вона знала свій рівень і своє середовище, всі її хлопці були з того середовища. За когось із них вона може згодом і вийшла б заміж, але зустріла Степана, Степанка, Степашка. Він був не схожий на інших досі знаних, і вона серцем відчула цю інакшість. Спочатку підсміювалася, іноді сердилася, але все більше і більше закохувалася. Їй було добре з ним, і в ліжку, і поза ліжком, в місті, на каві, на вулиці, на концерті. Вона почала навіть потроху любити і, здається, розуміти той занудний його джаз. Блюзи, від яких спершу тільки крадькома позіхала, коли вона серцем, всіма своїми відчуттями і тілом Занурилася в щастя, смакувала його, як добре вино чи запашну каву, на її дорозі з'явився Максим Качула. Теж не схожий. На Степана і на тих синів-багатіїв, про яких вона чула, нахабних, безцеремонних, для яких не було нічого недосяжного і жінок, і дівчат. Вона виявилася недоступною для Максима Качули, то нюсенька перегородка її захисту зупинили його. Ліза тепер думала, що він теж завоював її, як міг. Лізли до голови якісь незнайомі чи напівзнайомі слова, ха вона знайшла їх елегантна, благородність. Саме так ставився до неї Максим. Тепер це треба визнати. Скільки разів вона дивилась у фільмах-сцени, де багаті негідники гвалтують чи пробують зґвалтувати молодих дівчат? Домогтися, лишившись наодинці. Максимові за поведінку можна було поставити велику дванадцятку. Коли їй було важко, тривожно чи мучила чергова депресія, Ліза намагалася удома порятуватися одних роботою. Прибиранням, витиранням, пранням. Нарешті, приготуванням непотрібної їжі. Тепер же не хотілося нічого робити. Не тому, що вже пізній вечір, а тому, що, тому, що вона, мов би, перебуває у якомусь вакуумі. Вона іще з десяток таких самих розпачливо-самотніх ліз, які уперто не бачать чи не можуть побачити одна одну. Що ж її робить? Що діяти після цього свідчення. І пропозиції руки і серця. У серіалах, які дивилася книжках, які читала у дівчаток попелюшок, або переважно не було хлопців, або вони якось легко і слухняно, хоч і ображені, відходили вбік. Іноді комизилися, але все ж відступали. Або й самі виявлялися такими сякими. У Лізи був Степан Степашко, якого вона любила, кохала досі, кохала цього недотепу, але якого мусила покинути, бо доля їй послала не тільки шматочок сиру, як тій вороні, великий шмат, щось більше і зовсім інше. Може, це і називається щастям? Ліза отримала фах продавчині, закінчивши профтехучилище. Називайте його, як завгодно, ліцей, коледж, моледж. Це все одно профтех, ПТУ. Вона була задоволена роботою, яку знайшла. Не продуктовий магазин, не щось метушливе, а затишна квіткова крамничка. Степан закінчив педколедж, навчався заочно в університеті. Зарплата в обох була не дуже, та вони не скаржилися. Може, з часом Ліза знайшла б собі ліпше місце, а Степашко перебрався б на роботу до Києва. Хоча б у школу десь на околиці міста, не в селі. Планували, що переселиться жити до неї. Згодом колись стягнулися б, якби пішли діти, на двокімнатну квартиру. Спадщини від мами бабусі Павлини вистачило б хіба на частину. Степан казав, що їх можуть трохи підтримати його батьки. Можна зрештою взяти кредит. Це мало бути їхнє звичайне очікуване життя і очікувані, хоч і не вельми радісні перспективи. Тепер перед Лізою з'явилося незамаячило, а було зовсім поруч реальне зриме, цілком інше життя. В тому маєтку, де вона була. Чи в іншому, чи в Києві. Вона буде господаркою цього життя. Господаркою того, що їй належить що й мало належати. Слова маєток «палац», «яхта» досі були для неї недосяжні. Не самі «палац» чи «яхта», а навіть слова, що їх називали. Могла хіба уявити, подивитись у кіно чи по телевізору на ті атрибути багатства? Колись у дитинстві мама-бабуся Павлина дістала для Лізи путівку у дитячий табір біля Одеси, Перебування там морська прогулянка на катері були для Лізи дивом. Одного разу, коли усі полягали спати, вона пробралася до берега, знайшла там неприв'язаного човна і спробувала відпливти. Весла давалися важко. Усе ж вона натужно, через силу, змусила їх коритися. І коритися весь човен. Та коли... Відпливла від берега, і стало лячно. Над берегом, десь там за містом, піднімався Великий Червоний Місяць. Раптом вона відчула, як човен далі і далі відносить в море проти її волі. Ліза закричала, але хто мав почути її такої пізньої пори? І Ліза збагнула, що єдиний порятунок – вистрибнути з човна, доки не пізно, і спробувати допливти до берега. Вона так і зробила. Хоч було дуже страшно. Вона пливла, боролася з хвилями, а збоку небом плив місяць. І Ліза таки випливла, впала, геть знесилена на пісок. Тепер вона теж мусить випливти і дістатися свого справжнього берега. Ліза певна. Максим її не дасть образити нікому, навіть батькам. До того ж він пропонував шлюбний контракт. А чому б ні, якщо пропонує? Господи! Вона лише раз була за кордоном в Болгарії. Їздила по шмотки в Прибалтику і Білорусь. Тільки мріяла при нагоді відпочити в Туреччині. Ліза спитала під час розмови за столом у Максима, де він був. На Канарах, Мальдівах. Лазурному березі, він відповів, що і там, і там, і там, ну ще й на Сейшелах і Таїті. А той, згаданий ним будиночок у швейцарських горах, вілла в Іспанії, про яку читала в інтернеті, невже вона теж скрізь побуває? Якось Ліза подивилася передачу про Мертве море, в якому не можна потонути, таке воно солоне. І їй дуже захотілося там побувати. Леся літала в Туреччину, Ірка з якимось своїм черговим хлохло -хло» у Хорватію. Чим вона ліза гірше за них? Як вона раділа, коли Степан подарував їй золотий ланцюжок за кілька тисяч гривень, навіть насварила його за витрати. Елегантно вигадливий, суперелегантний Максимів-ланцюжок вартував в десятки разів більше в сотні. Ліза оглянула свою кімнату і погляд упав на фотографію мами бабусі Павлини, яка стояла у невеличкій рамці на столі. Давня фотографія. Тут вона ще майже молода. Її Лізин оберіг і пам'ять. Ліза схопила світлину портрет бабусі мами Павлини і взялася його обціловувати мамусю. Рідна бабунечко, Я ж звичайна дівчина. Мені ж хочеться жити не так, як ми жили. Ні, ні, ні, я тобі не дорікаю. Ти все для мене робила, що могла. Ти сама казала, що дуже хочеш, щоб я була щасливою. Боже, це ти на тому світі намолила мені цю удачу. Ліза притулила фотопортрет мами бабусі до грудей. Серце тривожно билося. Чи схвалила б її рішення? Так, уже по суті рішення. Мама бабуся павлина. І тут майнула думка, саме з нею треба порадитись. Завтра вона з'їздить на кладовище і геть все розкаже, нічого не приховуючи. Може, почує якийсь сигнал? Чому ж їй ніхто не дзвонить, ніхто не озивається? І тут Ліза згадала, що вона в маєтку відімкнула мобільний, а потім забула ввімкнути. Ввімкнула тепер. Три пропущені дзвінки – Звісно, Ірка і ще одна подружка Тонька і незнайомий номер. Нехай, кому треба передзвонять. Набрала номер Ірки. Пізно, та подруга довго не спить, як дуже часто буває, номер зайнятий. Ну що ж, почекаємо. Степанко не дзвонив, та й не повинен був дзвонити. Вона ж йому набрехала про дівчачник. Вона подзвонить завтра. Але що скаже? Ліза вийшла на балкон і поруч і далеко аж до краю міста світилися вогні. Унизу чулися голоси пізніх гуляк, збоку, сердиті, певно, сваряться випивохи, може, кинутись вниз і заразом вирішити всі проблеми, позбавитися від всіх сумнівів чи піднятись на дах? Ще певніше. Та раптом Ліза відчула, що їй зовсім не хочеться кидатись вниз. Що їй жагуче хочеться жити, дуже хочеться жити. Жити щасливо і багато в цьому житті встигнути, і багато чого в світі побачити. І вона буде йти своїм шляхом, тільки її і нічиїм іншим, тим, який вона вже вибрала, шляхом з Максимом. А до мами-бабусі вона завтра обов'язково поїде, раз вирішила. Вона так і зробила. Вирушила в неділю рано-вранці, мов би, утікала із своєї оселі, бо міг з'явитися Степан, а до зустрічі з ним треба підготуватися. Вчора ввечері вона таки полялякала з Іркою. Подруга навалила купу новин про спільних знайомих. Цікавилась, де це Ліза пропадала, що була вчора така недоступна. Довелося вигадувати історію про зустріч з однією знайомою, та хитра Ірка щось запідозрила. І Ліза – призначила їй Здибанку завтра під вечір. Лізай дісталося зупинки звідки відправлялися маршрутки до кладовища. Уже у маршрутці подзвонив Степан. Довелося вигадувати про нібито вчорашню дівочу розвагу. Ліза сказала, що їде до мами на цвинтар. зустрінемось на тижні, у тебе все в порядку. У нього все добре, крім одного сумував за своєю Лізкою. І жахливо, так і сказав жахливо, хотів її побачити. Знайти ще необціловані місця. Просто поглянути, якою вона стала, і ще гарнішою. Ліза подумала, що остаточна розмова із Степашком буде нелегкою. Вона не зможе подивитись в його безсовісно наївні очиська. Подумала, а може і в останнє зустрітися із Степашком в себе на квартирі? Подарувати йому останню полку ніч? Кохання. і вже після цього сказати все, як є. Відчула. Вона не зможе так зробити. Не вистачить сили. Скаже про все, про те, що поєднає долю з Максимом по-мобільному. Степанові не звикати, його уже кидали. І нічого. Лишився живим. Не надто й переживав, знайди й тепер ту, яка його утішить якусь нову лізку чи Марийську лариску Може, підсунути йому Ірку, але Ірці потрібен уже птах іншого польоту, який її лізе. На цвинтарі, що примостився за містом біля лісу, дув пронизливий осінній вітер. Ніби не надто холодний, а пронизливий. Здавалося, він от-от підхопить, понесе, куди? До лісу. Чи на те місце, де ще не було могил. На весь цвинтар сьогодні приїхало десяток, а то й менше людей. Незатишно. Минула осіння поминальна субота, Ліза тоді не їздила, як раніше, а треба було ось і мама на могила. Раніше це був край цвинтаря, а тепер за могилою виросло ціле, якщо не містечко, то велике село. Мертвих. Мама, бабуся, павлина дивилась на Лізу сумно і печально. Це одна з останніх її світлин. Мама заповідала, щоб помістили на пам'ятник не якесь молоде фото, як часто буває, а ось таке. Природніше, сказала бабуся. Лізі захотілося так жагуче, захотілося колись називати її ще й мамою, і бабуся не заперечила проти цього дивного бажання. Теж хотіла мати дочку. Тільки сказала, ось вернеться твоя справжня мама, нас буде тоді двоє. Ліза теж не заперечила. Але їй хотілося мати маму уже тепер, зараз. Ліза поклала привезені квіти, помолилася, поцілувала маму-бабусю, що була, як і в житті, задуманою і сумною. Не зовсім сумною, а трохи зі іскринками в очах. Стояла, подумки розповідала про Степана, Максима, про свої сумніви, про бажання бути щасливою, спитала в голос, що робити, мамо, що робити, бабуню. Стояла, мов би, справді чекала відповіді. Цвинтерна тиша огортала неї так щільно, що стало важко дихати, Спину подував ще й холодніший, набагато холодніший вітер. Хтось, наче, став за плечима. Ліза боялася озирнутись, Їй захотілося б об щось опертися і вчепитись руками. Пронизала думка. Я ж прошу у мами-бабусі благословення, дозволу на зраду. Степана, себе і мами-бабусі Павлини. Ліза стрипинулася. Прошептала самими губами «ні-ні-ні», квапливо поцілувала пам'ятник. Очі ковзнули по напису, який вона придумала «Я тебе знайшла, мамо». Відвернулася, зіщулилася і пішла швидко-швидко, майже побігла крізь ряди могил. Від чого вона втікала? Від мами-бабусі? Від себе? Від німих свідків її думок, що стояли довкола? Але ж це пам'ятники, а не люди. На краю кладовище Ліза озирнулася і подумала, «Мертвим, мертве, живим живе». Десь вона чула ці слова. «Живим жити». І вона житиме так, як хоче. Вона стояла наскрізь, прудута вітром, очікуючи маршрутку. І тут озвався мобільний Максим. «Доброго дня, Лізонько. Я тільки хочу спитати, як ви там?» Я накладивищі, сказала Ліза правду. Їздила до мами. Мами-бабусі. Ви ж знаєте, я так її називала. І додала жалібно. Мені холодно, Максиме. Ви приїхали маршруткою? Так. Я на південному краю міста. Зараз пришлю по вас машину. Дякую, не треба. Уже підходить маршрутка. Про маршрутку вона збрехала. Поїхала десь за півгодини, але сам його дзвінок наче зігрів. Про неї тепер турбуватимуться так, як належить, і захищатимуть так, як належить. Ліза повернулась до Києва майже заспокоєною. Увечері, як і домовлялися, зустрілася з Іркою, розповіла все, як і мамі, бабусі, тільки ще відвертіше сказали про свої сумніви. «Та ти що?» «Здуріла подругу!» – Ірка схопила її за руку. «Тобі випав такий виграш, такий шанс, а ти ще й сумніваєшся? Баба Фортуна не всім так усміхається. А тебе заразу таку ще й за ручку взяла і веде у світле майбутнє? Так все не комися і не будь дурною! Які перспективи, холєра ясна перед тобою!» І як тільки знаходять таких супер-багатеньких. Я не знаходила, він мене сам знайшов на мосту, а побачив перше на площі. І втріскався. Ну, блін, Ліско, ти відьма. Не в смислі мармиски. Тут у тебе порядок, а в смислі удачі. Нє, з тебе п'ятдесят. ні. сто грамчик файного конячку. Ми пили з ним кам'ю, похвалилася Ліза. Не наша, справжній французький. Ліс, А у мене вже слинок повин рот. Ірка її підтримала по-особливому. Дала їй пораду не дзвонити Степанові. Степашкові протягла з особливою інтонацією. Просто не дзвонити і все. А припраця сам. Сказати, що полюбила іншого, ліпшого. Така її доля. і Його така. «Привіт, салют, чао, какао, арівідерчі і що там ще?» «Така Туха Тримай хвоста пістолетом, подругу, ти на коні, будьмо!» Якщо відверто кінь під Лізою хитався, сумно й ржав, не киняш капа, чим його підгодувати і щоб в'їхати в щастя? Ліза вирішила, що скаже Степанові, уже після своєї згоди на заміжжя даної Максимові. А йому вона подзвонить у вівторок, лише ні, ліпше в середу, або в четвер, або взагалі в неділю, чи у її вихідний понеділок. Ні, до понеділка далеко, і в суботу тоді доведеться зустрічатися з Степашком і удавати, що все, як і було до того, вона не витримає. Чого доброго потягне його вгору, на дах, щоб разом кинутися вниз? У сум'ятті Ліза прожила понеділок і второк середу. У понеділок Степан ще подзвонив, розмовляючи, ніби як звичайно, Ліза хапала дрижаки. Вона тремтіла, як самотнє дерево, в полі біля того цвентаря. Якось закінчили розмову, він знову запитав, що з тобою, Ліза. Дівчина бадьоро запевнила, що все добре, йому здається. А у вівторку він не подзвонив. І усереду ні. Ну, й нехай подумаєш, велика цяця. Раптом щось трапилось. Ліза здригнулась від цієї думки аварія напад. Усе ж може бути, а раптом його хтось надумав пограбувати, і тепер він в лікарні чи ще гірше. У середу Ліза не витримала і сама подзвонила йому. Степашко не відповідав раз вдруге. У четвер вранці. Ліза після десятка дзвінків у довідкове зайнято і слізних благань, коли таки додзвонилася, дізналася номер телефону його школи, набрала. Почули жіночий голос. Подумала, що це ж, певно, Лариса Платонівна, його директорка. Лариса Платонівна? Так, здивовано. А хто це? Скажіть, будь ласка, що я із Степаном Петровичем? Чому ви питаєте? То що з ним? А що з ним мало статись? Він зараз на уроці. До побачення. Ліза вимкнулась. Он як? Він живий, здоровий, як що на уроці. Чому ж тоді не дзвонить? Степан озвався аж у п'ятницю по обіді. Спитав, як справи. Сказав, що сьогодні і завтра не зможе приїхати і взагалі не зможе приїхати. «Розумієш, Лізо, я покохав іншу!» Голос його тремтів. «Пробач, будь ласка!» Якось так сталося несподівано. «Пробач і будь щаслива!» «Ти гідна ліпшого, ніж я!» «Хто вона?» Ліза все ж встигла, змогла спитати. «Ді, ді, «Дівчина, вчителька!» «Із вашої школи?» «Так, з нашої школи!» «Я тебе справді дуже любив!» Але так сталося, що в ці дні. Бувай, сказала Ліза, і тобі великого щастя. І вимкнулась. Опустилася за прилавок, їй було прикро, і разом з тим, разом з тим відчула неабияке полегшення. Ось як просто все вирішилося. Хтось ніби звільнив її від мук, докорів самій собі. Він теж, виявляється, полюбив. Покохав кохав. І... Отак, ні з того, ні з сього. Мабуть, між ними було щось. Багато чого і раніше. А її лізу. Він просто дурив. Вміло, підло дурив. Користувався. Ну, що ж, нехай буде щасливим. І з тією своєю вчителицею. Може, вона вже вагітна? Ну, народить йому цілий десяток. Десяток вилупків. Що вона там викладає мову, літературу, математику чи фізику? Чи, може, теж навчає першоклашок? Але ж і підляк, ось тобі, дурна лізо. Ще один урок цього фейкового життя. Тримайся міцніше за нього. Воно таке, як є. І ти в ньому. Максимові вона дзвонити не буде. Він обов'язково подзвонить сам. І тоді вона і скаже – так, згодна. Щось почало мучити тривожити Лізу в ніч з п'ятниці на суботу. Ще ніколи так не було. Щоб вона прокидалася через півтори години після того, як заснула. Пів на першу. Що її збудило? Ліза лежала і думала про дивний збіг. І вона, і Степан знайшли собі інших коханих. Пасій. Чи як там? Майже одночасно. Дивно, дуже дивно. Перст долі? Мама бабуся Павлина любила цей вислів. Виходило, Ліза мало того, що була улюбленицею долі. Так ще й хтось звільнив її від докорів сумління. Цей хтось звався Степан Степашко. Її вже колишній коханий. Як він міг так чинити? Так спитала Ліза. А загадковий хтось у відповідь теж спитав. «А як ти могла?» «А що я зробила?» Лізати вимовила у голос. «Я ще нічого не зробила?» Справді, вона ще не сказала Максимові про свою згоду стати його дружиною. Не повідомила Степана про свій вибір. «То чого тривожитись?» Хоча сенсу казати щось Степанові тепер не було. Повернулись набік. Спробувала заснути, але не спалося. Вона загадала, якщо сьогодні подзвонить Максим, значить все буде добре. Бо інакше її дзвінок до нього матиме такий вигляд, ніби вона сама напрошується після того, як її покинув той, кого вона Максимові називала нареченим. Максим, звісно, про це не знатиме, але ж знатиме вона. «Бісова гордячка Ліза». І чому вона не може і не хоче повірити, що Степашко міг так чинити? Ще й як міг. Але вона стала пригадувати їхні пестощі, його слова, сказані з гумором і з дивною, зворушливою, ніби безпорадною ніжністю. І раптом подумала, якщо все це виявилося нічого не вартим, то і світ цей теж нічого не вартий. А чого варти її життя – якщо її обдурюють навіть такі, як Степашко. Від цього можна було збожеволіти, задихнутися від несправедливості та образи. Ліза вже забула, чи воліла забути, що вона сама готувалася до зради, що готова була кинутися в обійми багатого. Вона встала, увімкнула телевізор, спробувала подивитися фільм, нічну розважальну передачу, якусь політичну дискусію – і не змогла ні на чому зосередитись. Відчинила холодильника, дістала пляшку, випила чарочку горілки. Тільки й того, що обпекло під і закашлялась. Більше пити не хотілося. Максим подзвонив, коли Ліза з червоними від невиспаності очима йшла до метро. Вона заснула десь у третій, потім знову прокинулася і знову заснула. А тоді треба було зовсім прокидатися і вже майже бігти на роботу, бо запізнювалася. Він сказав, «Лізонько, вітаю вас, доброго ранку. Хочете, вгадаю, що ви зараз робите? Ви поспішаєте на роботу, адже так?» «Так», – сказала радо Ліза. «Доброго ранку, Максима. Я біжу, бо заспала». «Вам не спалось вночі?» Так, так, Максиме. Ліза майже задихалася від швидкої ходи, від поспіху, від щастя. Щастя? Так. А далі він повідомив, що зараз за кордоном у Швейцарії, що сьогодні вранці, щойно перед тим, як подзвонив, вийшов із свого будинку. За найближчої гори визирали перші промені вранішнього сонця. І раптом він побачив на вершині гори її, Лізу, вона стояла така гарна, осяяна тими промінчиками у своїй білій блузиці із білими трояндами, що ж заплющив очі від несподіванки. А коли розплющив, ніякої Лізи, звісно, не побачив. Але вирішив, що треба зателефонувати, бо, Лізо, ви досі стоїте на тій горі, а я дуже хочу, щоб ви стояли поруч зі мною і дивились на всю ту красу, на все, «Що я зараз бачу?» «Вважайте, що я стою поруч із вами», – сказала Ліза. «Лізо, це правда?» Голос його став іще схвильованішим. «Отже, ви, Лізо, не кажіть нічого такого, що...» «Так, Лізо?» «Так, так, Максиме, я кажу так. Ви зробили мене найщасливішою людиною в Швейцарії». «Та що там у Швейцарії, у всьому світі?» Далі він сказав, що мусить бути тут у відрядженні до середи, у середу ввечері повернеться і у четвер вранці буде в неї. Я приїду під ваш будинок і не заперечую, будь ласка, Лізо, я приїду до тебе. Я й не заперечую, сказала Ліза. Я вже нічому не заперечую. Ось я, виявляється, яка. Ти чудова, Лізенько, найчудовіша. До зустрічі, я тебе цілую. «І я тебе, Максиме», – сказала Ліза. Вона справді почувалася щасливою, найщасливішою. Вона стояла там, на горі у Швейцарії, якби могла, полетіла б туди, щоб справді стояти, щоб він, Максим, дивився на неї. А вона теж дивилася, наближалась до нього. Вона хотіла б наблизити й четвер, розсунути час або навпаки, спресувати його в маленький тюк чи меншу кульку, чи квадратик, щоб час цей слухняно лежав у неї на долоні і називався четвергом. Четвергом їхньої зустрічі, після того, як вона сказала так – четвергом, з великої літери. Далі дні стали для Лізи калейдоскопом і водночас літописом у мініатюрі. Який потрібно було заповнити, знайти слова і зрозуміти, що вони означають. Отже, отже субота. Ліза, примчалася на крилах, що виросли до своєї крамнички, привезли квіти багато і різних. У цьому вона теж побачила знак вона продасть людям більше квітів. Та покупців, як на зло, а може, й на краще, сказала собі, Ліза, не було. Одна жінка, котра підозрювала Ліза, час від часу купувала сама собі квіти, більше ввечері, а часом і вранці, як сьогодні, як минулої суботи. Очі у жінки сумні, але з надією і водночас загадкою дивилися крізь Лізу. Вертались назад, щоб зупинитись на ній, щоб Ліза запам'ятала їхній погляд. Вони наче хотіли щось запитати і не могли. «Все буде добре», – сказала Ліза. «А вже ж», – відповіла жінка. Коли вона пішла, Ліза пригадала, що минулої суботи не була на роботі. Отже, не могла бачити, як жінка купувала квіти. Сама собі. «До чого тут це?» – розсердилася Ліза. «До чого?» Але ж згадалася і подумалася про ту суботу. Вона подумала, що мусить із кимось поспілкуватися, поділитися радістю. Ні, ділитись не буде, але їй хочеться просто поговорити, бо лишатися самій в крамниці зробилося раптом незатишно. Іначе страшно. Ну, ти ще, чобто. Та ще теж такого не було. Ліза вийшла на вулицю, чомусь підозріливо озирнулася, замкнула крамничку, попрямувала до Лесі. Яка цілий тиждень не заходила до неї. Але у посудному магазинчику стояла за прилавком незнайома жінка. З Лесею працювала ще одна продавчиня, яка її заміняла, а часом продавали вдвох. Але тепер була зовсім інша, трохи старша за Лесю. Ліза привіталась і спитала, де Леся? Леся? А. «Це та жінка, що тут працювала, так вона звільнилась». Звільнилася А чому?» «Коли?» Тоді Ліза і почула, що минулої суботи, що Леся повернулася додому у містечко на Чернігівщині, що Леся вийшла заміж за свого земляка, чоловіка із двома дітьми, якому вона колись відмовила, а тепер ось верталась до нього на двоє дітей». Та більше знає Мирося, яка із нею працювала, сказала нова продавчиня. Ви посидьте, вона зараз прийде. Ну, хай тоді зайде до мене, сказала Ліза. Тут поруч, у квітковий магазин. Ліза вийшла збентежена. Ні про яку давню любов до її подруги, якогось там чоловіка вона не знала. Леся багато про що розповідала їй свого минулого, а про це ні». Мирося забігла десь через годину. Від неї Ліза дізналася не набагато більше. Леся перед тим їздила додому, а як вернулася, вирішила, що варто звільнятися, що виправлятиме свою давню помилку, і так буде справедливо. Вона ще, як від'їжджала, казала, що тебе хоче побачити, сказала Мирося. Ну, щось тобі передати мала. У того чоловіка померла жінка, «Ні, ну що ти?» Леся розказувала, що жінка покинула його із дітьми і десь повіялася з іншим, молодшим. «Десь у Білорусь чи що?» Ну, як?» «А так, що всілякі чудеса трапляються на цім світі. І ще Леся сказала, що ці діти могли бути і її. Що вона насправді, саме вона колись любила того чоловіка. «Ой!» Та вона б ліпше тобі розказала. Жаль, що ти тоді була у відгулі. У тимчасовій відпустці, виправила Ліза. Коли Мирося пішла, Ліза стала пригадувати якесь дошкульне слово, яке наче б вимовила наприкінці напарниця, Тепер вже колишньої продавчині Лесі. А, ага, те слово було «повіялася». Он, як, «повіялася». Ну і нехай. Справді, як могла та незнайома жінка покинути двох дітей? Ліза ж нікого не кидала і не могла покинути? Ну, крім Степашка, а він дорослий. Дітей від Степашка в неї не буде. Будуть від Максима, Її дітей чекатиме гарне, нежебрацьке майбутнє. Не таке дитинство, яке було в неї. Усе ж Лізу щось мучило, ніби... Розпилювало її чи намагалося розпиляти. Не те, що вона вибрала Максима. То її справа, кого вибирати, щось інше, щось іще намагалася пригадати і не могла. Пригадала вже вдома ввечері. І тут із лизою сталася істерика. Тому що вона згадала, Максим, як перед тим Степан, той дурнуватий Степашко, подумала Ліза, обціловував їй пальці на обох руках. Спершу на одній, а потім на обох. Чому вони зробили так обидва? Спочатку Степана, потім і Максим. Наче змовились. А може справді змовились? То такого не могло бути. Але чому Максим, наче, продублював Степашка? Чи Степашко... Дурнуватий Степашко, знав, що потім це робитиме Максим. Ну, я так з збожеволію подумала Ліза. Ну, обом так захотілось, тільки й всього, не дурі, лізко, нема що. І все ж заспокоєння довго не приходило, скільки його не кликала. Та ледь прийшло, як вона подумала про інше, про те, чому вона не згадала про. Степанкові обціловування пальців Тоді, коли так само Зробив Максим Не хотіла А загнала Згадку Бозна куди? Чи щось інше? Досі її просто цілували І лице, і інші частини тіла Але так Пальці не здогадувався Жоден з кавалерів Першим був Степан, Степашко Далі Максим Такі дуже різні Ось на чому вони зійшлися. «Тричі! Ха-ха!» «Скільки не іронізуй, а мабуть знов не засне!» Вирішила подивитись будь-яку передачу, будь-який фільм. З поглядання чергового мила перебив дзвінок від Ірки. Подруга сказала, що, здається, теж знайшла собі підходящого кавалера. «Не такого, звичайно, багато, як у тебе, лізонько, але якщо не бреше, то має непоганий бізнес». Дуже навіть непогане, щось пов'язане із машинами. Ірка додала, то, хоч і з чортом, моє западе по-серйозному. Після цієї розмови Ліза раптом відчула, що їй дуже хочеться подзвонити до Лесі, але номера Лесі не мала, працювала поруч, то нащо передзвонюватися, коли можна кожного дня забігти, перекинутися з словечком другим. Може, в Миросі лесен телефончик є. Але що вона скаже Лесі? Просто розпитає, а потім похвалиться, що таки упіймала свою синицю. Великого синища. Свого супербагатенького. Ліза стала дивитись далі серію. Тягучу, як гумка, або ліпше смола. Доки не заснула в кріслі. А прикинулася майже під ранок. Щоб уже зовсім не заснути до поїздки на роботу. Неділя. Десь одразу після обідньої пори у крамниці з'явилася ця жінка. Чи дівчина? Із вигляду трохи старше за Лізу. У звичайній дешевій курці, по якій розсипалося довге русяве волосся, на праві щоці під оком виднівся трохи замаскований пудрою чималий снець. «Ви Ліза?» «Так, ось». Ліза тичнула пальцем у беджик на курці, спитала, які квіти хоче вибрати панночка. «Я не буду купувати квіти», сказала. «Прийшла. Я б хотіла із вами поговорити. Недовго, але наодинці. Ви можете замкнути двері, щоб сюди ніхто не зайшов. Боже, вільне чи що?» Ліза зиркнула вже тривожно. Ну, ми можемо десь посидіти, запропонувала. Ну, в якомусь кафе чи барі. Ні. Я не можу піти з вами. Якщо то тільки тут, а ліпше, якби у вас була ще якась кімнатка. Бажано без вікон. Не хвилюйтеся, я цілком нормальна. Просто маю вам дещо сказати, що може вас зацікавити. Бачите, я приїхала з маєтку качулу. Я там у ролі досить своєрідної служки. Можу з вами поспілкуватися півгодини, не більше. То як? Ліза вагалася. Що їй хоче повідомити ця Мара? Щось погане? Вилити якийсь компромат на Максима? Чи в неї самої був із ним роман? Може прогнати її? Та й по всьому. І все ж у Лізі переважила жіноча цікавість. Щоб вона не почула, це нічого не змінить її ставлення до Максима. Вона йому повірила раз і назавжди. «Ходімо», – сказала Ліза. Замкнула двері і завела незваного гостю в малесеньку підсобку, яка була при крамниці. Тут у вузенькій кімнатці розташовувалися умивальник та унітаз. Стояв Манюній тапчанчик. На нього й присіли. Як вас звати? Поцікавилась Ліза. Неважливо, сказала дівчина. Називайте скажімо, Лією. Ну, то що ж ви таке хочете сказати Ліє? Лія чи псевдолія відповіла, що бачила Лізу в маєтку. Критькома спостерігала за їхньою екскурсією. Вас не здивувало, що нікого більше у такому величезному маєтку не зустріли? Лізу здивувало, але Максим все пояснив. Що він хотів бути лише з вами? Так. Але яке це має значення? Ну, правильно, ніякого згодилася Лія. Це було природне бажання. Але дещо я вам все ж скажу. Знаєте, як називається моя посада в маєтку? Неофіційно. Ліза. Ну, скажете, то і знатиму. Ілія сказала, що вона служниця для зняття стресів. Стресів матері Максима Качули, Регіни. Це означає, що пані Регіна Вікторівна зганяє на ній свою злість. Попросту б'є її служку коли у самої поганий настрій. А настрій досить часто кепський і такий вже в неї характер. Надто на старості. Б'є й по тілу й по обличчю, ось видно цей свіжий синець. Дряпає, тягає за волосся. Лія повинна мати спеціально довге волосся. Вибачте, але я вам не вірю, перервала її мову Ліза. Ну що ж я б теж не повірила. А тепер подивіться сюди. Ілія зняла спершу куртку, а потім блузочку під нею. Ліза побачила тіло з синцями гематомами, зажилими і ще не зажилими ранами, подряпиними. Грудям, гарним, високим, особливо дісталось. На якусь мить Лізі захотілося торкнутися до них губами. Вона сказала... Не сказала, а просто гнала. Це неправда. Ну, скажіть, що це неправда. Навіщо ви прийшли? Чому ви прийшли? У вас щось було з Максимом? Лія простягла до неї руку. Обережно торкнулася пальцями лізаної руки. «Заспокойтеся, Ліза сказала». Чому я прийшла, я і сама не знаю. Мабуть, і в якийсь момент я вам справді позаздрила, але не бійтеся. На вас чекає зовсім інша доля. Ви можете стати справжньою господиною того маєтку або іншого. Якщо, звичайно, вистачить характеру, а я гадаю, вам вистачить. Бо, мабуть, Максим дійсно вами захопився, раз надав перевагу вам над іншою претенденткою, на його руку і серце. Інша – така собі донька олігарха, багатство якого хочуть приєднати до статків качул, і приєднають, бо той олігарх невеликовно хворий, а родина качул вже чигає над ним і ще живим. І Максим бере у цьому участь. Бере, але не так, як вони тому я хоче одружитися з вами, а не з тою іншою. Він веде свою гру і свою партію. Ви можете стати йому гідною партнеркою. А щодо того, як він ставиться до мене, як до чогось потворного, гидного, до чого і доторкнутися бридко, як до волохатої гусіні чи комахи. І він... Він знає, що ваша хазяйка витворяє з вами? На жаль, знає. Так чому ж не заступиться за вас? Мені здавалося, здається, що він благородніший за них. А втім, ви ж їх зовсім не знаєте. Бачите, у пані Регіни своє минуле і своє теперішнє. Свій світ. Гадаю, я то свого роду відкуп, і Максима, і його батька Дмитра перед цією жінкою. До мене була інша дівчина, інша служка для зняття стресів. Вони обидві усунули пані Регіну, та ще й зважаючи на вади в психіці від усіх справ. Їй лишилися собачки, яких дуже любить, вбрання, подруги. Молоді Альфонси, яких в Києві вистачає, які Ласі на великі гроші і на багату жінку під 70. А та дівчина, що була до вас, а де вона зараз? Ну, чесно кажучи, не знаю, я намагалася дізнатися, але зупинилася. Я ще трохи хочу пожити, поіснувати. Як сказав один великий чиновник, що побував у нашому маєтку, просто як фізична одиниця. «А чому ж ви згодились на це? Чи вас викрали? Змусили?» Ліза спитала, завмерла, стала наче неживою. Це вона відчула явно, фізично і морально. Або це страшний сон, або вона справді не жива? Уже перемістилась кудись в інший світ». Вона почула, Лізо, а мене ніхто не випустить. Спершу йшлося про звичайну прислугу, на яку вельможна господиня просто піднімала руку, і коли я запротестувала, зі мною відверто поговорили. Я буду в статусі особливої служки за дуже великі, як для мене гроші. Я подумала. Подумала і згодилась. На той час мій молодший брат Уже мав білокрів'я. Потрібні були гроші На його лікування за кордоном. Великі гроші. А тут ще й моя мама впала, Зламала кістку тазу. Я згодилась, бо Повинна була згодитись. Ліза. А до них Ви не звертались по допомогу? Лія. Чому ж зверталась? Максим дав чималу суму. Але її не вистачило. І тоді він запропонував мені підписати контракт, таємний контракт наперед. Мені виплачують гроші за мою майбутню роботу протягом п'яти років. Але я вже терпітиму, чого б зі мною не робила пані Регіна. Я теж згодилась. Ліза, а коли мене Строк, Лія. Лізу, не хвилюйтесь так. Що буде потім, я не знаю. Підозрюю, що мене не випустять звідти. Що я просто зникну. Знаєте, в мене є диплом психолога, але... Мій братик Костик, він дуже талановитий. Я так собі, а Костик... Він так хотів стати піаністом. Йому ж всього дванадцять. А він, він уже має дипломи за перемоги на міжнародних конкурсах. Може, бачили фільм «Не стріляйте в піаніста». Так от, Лізо, я не дам цій проклятій карзі з косою убити мого костика. Чого б це мені не коштувало? Не дам. Ну все, Лізо, мені треба йти... Там один з охоронців, здається, в мене таємно закоханий. Навіть пропонував втекти разом. Але куди? Я не можу підвести брата. Він віз якийсь папірець в якусь там контору і таємно взяв мене до міста. Зараз він заїде по мене. Бажаю вам успіхів, Лізо. Я кажу це щиро, повірте, а утім, мені однаково. Повірите чи ні? Старі качули, я підслухала. Я виробила свою систему підслуховування та існування. Так от, ці двоє старих монстрів уже змирились тим, що ви приїдете в маєток. Бо така примха їхнього сина. Який за них сильніший, але щось проти вас задумують. Моє існування, гадаю, від вас до певного часу приховуватимуть, але, може, ми ще зустрінемось. І я ще чимось вам допоможу. Усе, Лізо, я бачу, я вас шокувала, але, повірте, я на вашому боці. Мені вас шкода. Хоча й чого там, я десь вам і заздрю. Я не кажу, бережіться їх, Лізо. Хоча б вистійте. Мусить же хтось вистояти. У мене є фантастична надія, що ви зламаєте цей гадючник із середини. І мені чомусь здалося, що буде ліпше, якщо ви ступите до нього без ілюзій. Лія змахнула рукою, а далі швидко, поспішно вислизнула. Спочатку з підсобки, а потім з крамнички, яку відчинила Ліза. Дівчина привид зникла, розчинилася, в людській юрбі на вулиці. Ліза опустилась на стілець за прилавком, їй було холодно, усе в ній протестувало, відмовлялося вірити почутому. Ця дівчина, може, вона якраз і є таємною підступною посланницею старих качу? Максим так мало розповідав про батьків. Загадково сказав, що познайомися, і я тебе не дам нікому скривдити. Ти будеш мені гарною помічницею. Лія сказала, що бажає їй вистояти. Вона, Ліза, якщо потім виявиться, що усе почути правда, мусить порятувати саму Лію, якось порятувати. Але що чекає на тебе? До чого ти готова, Лізо? У Лізиному літописі настав рік на ім'я понеділок. Її вихідний, геть вільний день, її особливий день. Прокинувшись, Ліза зрозуміла, що він буде довгим, надто довгим, може, і нескінченним. Але вона вже знала, що має зробити, чим заповнити цей день, як порятуватись від його тягучості і нескінченності. Поїде в те село, до Степана. Вона мусить, мусить пересвідчитися, що Степашко казав правду, страшну, неприємну, але правду. У нього хтось є. Та дівка чи жінка, на яку поміняв її лісу, якщо так, то вона готова на свою долю з Максимом, на своє місце у тому маєтку, на боротьбу за нього, навіть на те, щоб підірвати зсередини, як сказала Лія цей маєток. Ні, вона сказала інакше, цей гадючник. Та чи мала вона підстави так називати? Ну, все буде добре, Максим не обдурює. Навіть ця Лія зрозуміла, що він до мене небайдужий. Подумала Ліза і додала подумки, що й як небайдужий. Усю дорогу їй хотілося підігнати маршрутку, водночас стримати її рух, бо вона прагла якомога швидше поставити останню крапку у цій історії. У взаєминах з колишнім коханим і боялася так боялася зустрічі з ним, боялася тієї прикрої, образливої правди і ще чогось зовсім інакшого. Вона, мов би, відчувала його запах, гіркий смак. У нав'язливій рекламі по телевізору дівчина чимось схожа на Лізу одягала сукню, яка була наполовину чорна, а наполовину біла. Дівчина вимазувала своє гарне платтячко, прала, потім задоволено промовляла «біле лишається білим, а чорне лишається чорним». Досі у Лізи теж все лишалося зрозумілим. Принаймні, вона так вважала. Біле то біле, а чорне то чорне. Тепер ці кольори начеб змішались. Що було білим? Коли вона дізнається, що Степан сказав правду, і досі її дурив як останню тютю. Чи коли раптом виявиться, що він їй збрехав, коли казав про ту свою нову чи нову стару пасію, ту спокусницю, якій так легко піддався, недавно, чи давно, гей, давно, ще до зустрічі з Лізою. Може, то була та, яка покинула влітку Степана і вийшла за іншого? А тепер вернулась? Від цих думок міг перекинутися мікроавтобус. На зупинках із нього виходили і до нього заходили люди. Тим, що виходили, Ліза хотіла гукнути – візьміть і мене з собою. А до тих, що заходили, вона придивлялась підозріливо, наче кожен з них мав сказати їй щось неприємне. Нарешті вибігло назустріч те Степанове село. Крім Лізи, тут вийшла тільки одна жінка. У неї Ліза і спитала, як дістатись до школи. В Лізи тремтіли ноги, і з кожним метром сповільнювалася хода. Вона аж розсердилась на себе. «Дурна затія», – подумала. Але як уже приїхала, то вдвічі ганебніше вертатись. Отак із цієї вулиці. І Ліза пришвидшила крок. А школа неминуче пішла їй на зустріч. «Тут недалеко», – сказала та жінка. «Оно на тій вулиці». На шкільному подвір'ї було тихо-тихо. По спортмайданчику бродив білий кіт із сірими лапками. О, «Чому так?» – подумала Ліза. «Мало би бути навпаки. Так було б красивіше, гарніше». Миловидніше, сірий кіт З білими лапками Коте, подумала Ліза Ти не вмієш грати у футбол То чого тобі бродити по тому майданчику Ти тут чужий А дітиська вредні Навіть ті степашкові Миколи, Олеги, Еріки Вони вредні особливо і відірвуть тобі хвоста Лізі було мулько вона от, от могла побігти за котом і сама відірвати йому пишного хвостиська, або хоча б наступити на нього, вона спинилася і сказала «Киць, киць!». Кіт вловив своїми антенами її поклик, теж спинився, а потім бочком рушив до лізи. Вона почекала кота, погладила, тоді попрямувала до школи, тепер ступала набагато певніше, так вони вдвох і утрапили за двері. Тут на зустріч їм виступила охматиста жінка із шваброю і спитала. «Ви до кого?» «Я до Степана Петровича», – сказала Ліза. «Як його знайти? Де він?» «Де ж їм бути?» – здивувалася жінка. на уроці. Вам покликати чи почекаєте?» «Почекаю», – вирішила Ліза. «Ну, то добре, ждіте», – схвалила жінка і спитала, чи то її кіт». Якщо нічий, то може і моїм бути. То ви не з котом приїхали? Бо бачу, що ви не нашинська. Кота я знайшла, сказала Ліза. і жінку, вочевидь, задовольнило таке пояснення. Ще Ліза поцікавилася, де кабінет третього класу. Довідалася, що до кінця уроку цілих 20 хвилин. Вона відчула, що їй ліпше було б, Якби до кінця уроку лишилося хвилин сорок, або якби він взагалі ніколи не закінчувався. Кіт втратив інтерес до Лізи, яка не мала нічого істимного, і кудись поплентався. Ліза стала чекати, спершись об підвіконня, подумала, що, здається, не так чекатиме того Степана Петровича, якогось іншого, хто з'явиться перед нею, або й саму Лізу, донедавна кохану, підступного вчителя третьокласників. Час попуз, як стадо найповільніших старезних черепах. Ліза подумала, що даремно дозволила котові покинути її. Її конче треба було гладити того котиська. І усе ж неслухняний час таки подарував їй закінчення уроку. І крізь відчинені двері, із яких висипали Олеги, Миколки, Ейріки, Ліза побачила вчителя, що сидів за столом. Учитель Степашко дивився кудись вглиб класу. Напевно, шукав там ще одну відсутню ученицю – Лізу, Єлизавету Соломаху, яка перестала приходити на його уроки. «Повернись!» – наказала тремтячі Ліза. Він повернувся, пішов по лезу її погляду. І не упав, хоч лезо було гострим. І вона почула тримтячо хрипке запитання. «Ти?» «Я», сказала. А він спитав ще одним словом, «Навіщо?» «Приїхала познайомитись з твоєю коханою вчителицею», відповіла Ліза і раптом вимовила те, чого від себе ніяк не сподівалася. «Ходімо!» Вона, певно, стоїть там, за дверима. Степашко слухняно пішов за нею. За дверима школи Ліза злостиво подумала, хай померзне. Бо ж був у тоненькому піджачку. На дворі Ліза мусила першою почати мову, бо якби не почала, то б закричала, зарепетувала, як остання істеричка. Піти самі покликати Галину Васильівну чи... «Віру Степанівну, чи як там її?» Він жалібно попросив, щоб вона його не мучила. Він тепер щасливий, чого і їй бажає. Великого щастя, ага. Із дверей вибігли дітлахи. Ліза подумала, що вони от-от розпочнуть довкола них водити хоровода і співати про коровай, якого спекли. «Ось такої височини і такої ширини». Та дітям, вочевидь, було не до коровайних справ. А очі у Степана Петровича, які спіймала, були сповнені такого й болю, що Ліза відчула, вона от-от впаде. І до Києва її доставлятиме не маршрутка, а швидка допомога, вкрай невідкладна допомога. Я так розумію, що кохану вчителицю ви... «Степана Петровичу заховали під якусь парту, і важко буде її знайти», сказала Ліза, і несподівано побачила, як на вулиці посеред сірого дня уже календарної зими, більше досі схожої на осінь, з'явилося яскраве світло і стало наближатися до них, готове от-от спалахнути. Їй стало чітко видно серед того світла і саму себе». Ізбентеженого Степашка. Він приїздив сюди? вимовила Ліза залізним голосом. Хто? Степан зробив геть, переляканим своє обличчя. Ну, дядечко, в Манто! сказала Ліза і схопила його за руку. Приїжджав? Коли? Коли приїжджав Максим Качула? Ну. На поза минулому тижні, здається, в понеділок увечері. Тоном справжнього слідчого Ліза взялася ставити питання запитанням, міцно схопивши Степашка за руку. Поз них, назад, в приміщення пробігли діти, продзеленчав дзвоник, а Ліза питала і випитала все, що їй було потрібно, точніше, не потрібно, бо з кожним запитанням і відповіддю вона мліла і мліла. Вона довідалась, Максим сказав, що мусять поговорити по-чоловічому, що він зробить Лізу щасливою, дуже щасливою, а для того треба, щоб Степан відмовився від неї. Він, ну, він спочатку погрожував, потім запропонував мені, ну сказав, що купить у Києві двокімнатну квартиру, я працюватиму в гарній київській гімназії що може забезпечити машиною. Ось яка виявляється моя справжня ціна, подумала Ліза. І ти згодився? Вона завмерла, а тоді шарпнула Степана за руку. То ти згодився? Ні, ні, Лізо, що ти, вигукнув Степан. Я його не злякався, я просто... Просто подумав, що ти справді маєш бути щасливою і з ним набагато щасливішою. Від його подачок я відмовився, але ти, ти маєш бути щасливою, щасливішою, ніж зі мною. Тому подзвонив їх і збрехав про вчительку. Ну так. Ліза поглянула в очі худорлявому, худющому хлопцеві, зовсім не схожому на вчителя, ну зовсім не схожому, промайнуло у її голові. Вона чітко, гранично чітко, аж ніби щось продзвиніло у цьому зимово-осінньому повітрі, відчула. Дорожчого нікого за цього хлопчика, вчителя і невчителя у її житті не було і не буде. Як вона могла навіть в думках, зраджувати його. Вона ж його кохає і кохатиме. Кохає і кохатиме. «Іди на урок, бо простудишся», – наказала Ліза. «А ввечері прийдеш до мене, чуєш? Чудеще! Горохове!» Ч «Чую», – сказав Степан. «Може, тоді поїдемо обоє? У мене ще тільки один урок». Ліза погодилась. Степан сказав, що дасть їй ключ від його кімнати в баби Марини. Сказав, як туди потрапити, це зовсім близько. Треба тільки он там, або, як каже бабця Марина, он тамочки, звернути на другу вулицю праворуч і третя хата із синіми вікнами. Баби Марини, сині вікна, це романтично, сказала Ліза. Ну і з синіми віконницями, сказав Степан. Синіми рамками, тану тебе. Можна подумати, що в нас філолог ти, а не я. І з цими словами він став звичним Степаном, Степашком. Ні, вона його так більше не називатиме, якщо вже ніжно, то Степанком. Ну хай і Степурчиком. А Степурчик, вручаючи ключа, до цього мусив пірнути в школу. Вийшов у курці на опашки, сказав, що в баби єдина хата на вулиці, де ще не поставлені пластикові вікна. І баба воює з сином, який живе десь у Києві. До останнього обороняє свої сині вікна. Степанко раптом засоромився, сказав, як уже бувало, із своєю зніченою усмішкою. «Ти ж не читатимеш моїх що... щоденників, Лізо?» Цей телепень, що задарма відмовився від київської квартири, вигідної роботи в столиці навіть машини, що подарував було її Лізу синові олігарха, виявляється, вів щоденник. Ліза, звісно, сказала, як ти можеш на мене таке подумати? Але цікавість її вже висолопила свого язичка. Хата з синіми вікнами всміхнулась до Лізи. Баба Марина, улюблениця Степанка, порилась на подвір'ї і відповіла на її привітання «Бабця як бабця у Станику і Хустині». Примітка. Станик – ватяна безрукавка. Що ледь не торкалася краями землі, бо бабця була низенька, схожа на засушеного колобка. Я... «Посиджу в хаті», – сказала Ліза. «Мені ось ваш квартирант дав ключа от кімнати». «Ну, і з ключем можеш і посидіти», – сказала бабця Марина. «І ключем можна, раз тобі така довіра». Вона пильно глянула на Лізу, наче таки запідозрила, що та здатна щось вкрасти, і раптом змахнула руками, му збиралася злетіти. «Господи, то ти ж певно Ліза?» Ліза є Ліза. Степана Петровича наречена. Ліза ледь не сказала, що готова документи показати. «Та ти ж обнаковенна дівка», – констатувала бабця Марина. «А я думала, яка царська дочка на кареті приїхала? Ти диви, обнаковенна і худа, як той Петрович. Може, вже він посвітліє?» Бо я думала, що посварилися, такий він темний, о ті останні дні ходив. Ліза теж посвітліла від того бурчання бабці Марини. «Вам, Степан Петрович, про мене розповідав?» Бабця відказала. «Розповідав. Та ти, дівонько, в мене отут, отут-о, у кожному вусі сидиш і виглядаєш, як та пташка». «Ну, йди вже, жди, Петровича. «Дякую», – сказала Ліза. Рушила було до хати, та раптом спинилась і спитала, чи можна подивитись на козу. «Господи, і про козу розказав!» Бабця стала ще задоволенішою. «А кози я тобі не покажу. А то ще зіврочиш. А у мене вона молочниця, щитає, як корівка». «У мене добрі очі», – запевнила Ліза. «Ну, та вже подивисься ти по тому. І йди, я щось же вам зготовить мушу. Отам там, хід до твого Петровича». Бабця Марина різко повернулася і потупцяла до маленької хатки обіч певно-літньої кухні. Ліза відчинила двері до явно прибудованої кімнатки. Вона вдруге у своєму житті ступила до сільської хати. Ну, ще була у Тупталах, селі з смішною назвою. У Степановій кімнатці її привітала інша Ліза із великого портрета на стіні. Степан знімав її кілька разів на свій мобільник. «Стільничок», як він казав. Ліза на стіні... Визирала серед великого буйства квітів, то був знімок, зроблений у її крамниці, і сама була схожа на квітку. Ледь-ледь усміхалася, але якось так, що здавалося, ніби от-от покаже язика. А вона його не раз показувала Степанкові. Ліза підійшла до портрета, занурилася у квіти, заховалася в них, готова була геть сховатись. Потім одвернулася – Кімната раптом попливла, Ліза опустилась на стілець. «Може, я вагітна?» – подумала Ліза, і далі. Це було б доречно, дуже доречно. Їй не вистачає сина. А може, доньки? Навіть двох одразу? Яких вони привезуть до Степанкових батьків? Вона ж там не була в них. Усе відкладала і відкладала. Передавали їй привіти, і вона передавала. Ліза сиділа і дивилась на стіну, потім глянула у вікно. Їй було добре, і чогось вона боялася. Зрозуміла, боїться себе самої. Нової такої, яка щойно народилася. Чи вистачить у неї сили такою залишитися? Ліза не знала, і це її лякало. Відчувала, як щось... Млоїть всередині, вона шукала опори, але була в кімнаті сама. Згадала, на стіні ж інша Ліза, щаслива, закохана. Тої пори, коли ранньої осені до її душі завітала весна. Дівчина повернулась до світлини. Здалося, Ліза зі стіни дивиться вивчально і насмішкувато. І підбадьорливо з тої осені весни. Ну, привіт, подруга, сказала Ліза, ти ліпше, ніж я. І не дивись так, скоро до мене все одно поїдеш. У кімнатці тільки й було, що стіл, шафочка, етажерка з книгами, ліжко. Ліза подумала, що ліжко досі не освячене їхнім коханням, а тепер, певно, і не буде, його ж не забереш з собою до Києва. На столі лежав стосик книжок, а збоку боку товстенький зошит у світло-зеленій обкладинці. Ліза здогадалася, що то Степанів-щоденник, читання якого він застерігав. Сіла за стіл, підперла щоку рукою, і стала інтенсивно боротися із покусою прочитати цей щоденник, чи хоч сторіночку з нього. Там же, певно, той Бевсь щось писав про неї, щось таке, чого не хотів, щоб вона читала. Ліза сиділа, сиділа, щока, котру підпирала, от-от мала впасти сама собою. Бо вона явно не хотіла, на відміну від Лізи, читати чужого щоденника. «Не ступай точно в чужий слід, не радій чужому горю і не зазирай без дозволу в чужу душу», казала колись мама, бабуся Павлина. Але ж Степанко їй не чужий, уже не чужий. Вона його робила чужим і не змогла. Ліза раптом пригадала, як в іншому селі, там, на далекій Волині, коли вона гостювала, то хтось помер, і бабуся Єва зібралася йти на похорон. А Ліза напросилася з нею. Вона ще ніколи не бачила, як ховають людей. Ну, хіба по телевізору. Бабуся Єва сказала, що нічого хорошого в тому немає, але все ж дозволила піти. Лізі запам'яталося, як чужого, ще не зовсім старого чоловіка виносили з хати. І тричі піднімали труну. Над порогом. Як ішли вервечкою жінки у чорних хустках, а найбільше слова, які раз у раз крізь плач промовляла дружина померлого. Ой, як же ми без тебе будемо жити, наш рідненький. Ой хто ж нам порадить, хто порятує, мій чоловіченьку, від напасті Чорноти Великої, Хто ж то підкаже, як далі жити? Не було кому. Підказати тепер Іллізі. Я сама собі підказала, подумала вона. По-дурному, але підказала. І як же я житиму без того палацу, без дорогущих машин дорогущих речей? А отак і житиму, як мама, бабуся жила. Як бабуся Марина живе. Тут вона почула жалібний голос. Квилила та чужа жінка у далекому селі. Промовляла щиро чи просто ритуально, бо так треба було, а може і справді не уявляла свого життя без чоловіка, за тілом якого йшла згорьована. «А якщо, Степанко, ще живий, і я жива!» – подумала Ліза. «Ну, Боже ж мій! Де взялась та любов на мою голову? Що з нею робити? Що зі мною робити? Я проста київська дівка, дівуля!» Що ж я роблю? Може, ще не пізно втекти? Вона підвела очі, поглянула на свій портрет, і тут їй здалося, що та Ліза посміхається тепер трохи глузливо і каже їй теперішній «Ти мені чужа». «Чужа, якщо хотіла і досі хочеш продати своє щастя», якого зазнала. Продати за той же палац, маєток, діаманти, за багато що. Не раз чула ліза слова Це мій бізнес. Її бізнесом виявилася власна душа. Не продаж квітів, бо то були чужі квіти, які приносили прибуток власниці крамнички, а душа й любов. Вона за них торгувала дуже багато, може більше, ніж той дядько з бородою, якого бачила на картинці, як там його, щось мекаюче. Та ні, мекаючим було у того, хто купував душу. Ліза згадала про бабину козу, треба глянути на те диво природи, про яке розповідав Степанко. Але коли вона підвелася, погляд знову впав на зошит у світло-зеленій політурці. І тут вона пригадала, що десь читала, як якийсь чоловік, здається, письменник, перед одруженням дав прочитати свій дуже відвертий щоденник – майбутній дружині. Як та була шокована, і все ж вийшла за нього – ліз. Ліза пригадала, що колись у школі про цей випадок розповідала їм вчителька, і що письменника звали Толстой, Лев Толстой, а його дружину Софію. «Ну, Степанко ж не Толстой?» – усміхнулась Ліза. «І і не, і і не!» – подумала. «Зараз прийде Степанко». І кинулась до зошита. Вирішила прочитає хоча б останній запис, найостанніший, коли Степан повідомив, що начебто закохався в іншу. 3 грудня. Нарешті закінчується цей довгий день. Є прощана неділя, а яка була в мене. Я прощаю самому собі. Прощаю? Вчора була моя персональна поминальна субота – Перший до чортиків напився на самоті. Сьогодні дав слово, що більше не питиму. Ні сам, ні з кимось. Може, і дотримаю. Біда в іншому. Я зрозумів, що я не тільки звичайна слабка людина, а й великий егоїст. Я не зможу бути щасливим тільки від того, що десь там буде щасливою з іншим, Ліза. Я не просто страждатиму а завжди бачитиму її поруч із собою, пам'ятатиму її голос, її тіло, і чомусь здається, що навіть будучи щасливою з тим іншим, багатим, Ліза теж страждатиме. Покини його, але ж це означає, що я двічі егоїст. Я бачив подібну сцену в якійсь мильній опері. Я не хочу такого. Хеп'єнду. От яка біда. А чого хочу? Я хочу бути поруч із нею, гладити її волосся, вдихати, мати її всю до останньої краплини. Банально, а мені боляче. І вже розумію, що ніколи цього не матиму. Існує, ну існує ж якийсь вихід. Але може найбільша мужність сказати не їй, а собі. Тільки собі будь щасливою, Лізо, і тільки цього і бажати. Може це і є найвища любов? ж як болить Ліза дочитала Відклала Стрімко закрила зошит Невидима дуга Здушила груди Вона стала як в тумані шукати щось очима І знайшла Це була подушка Та подушка на ліжкові На якій щоночі спав Степан Її, Степанко Чому вона досі сюди Жодного разу не приїхала Ліза кинулась на ліжко, впала обличчям на подушку, вона вдихала запахи, його запахи, а у голові лунали слова із щоденника вдихати, мати її всю. Вона мала його і матиме до віку. Її привели до тями голоси, вернувся Степанко. Ліза піднялася з ліжка, поглянула у вікно і зустрілася поглядом з білим рогатим створінням. Коза?